Okej, okay. du står i vad som verkar vara en doft, upplyst biosalong. Där hänger röda samhällsdrapperier framför duken och väggarna är klädda i mahognifärgade panel eller är målade i mörkröda färger. Vad gör du? Jag tar ett par försiktiga steg in i salongen och slår mig ner i en av sätena. När du sitter där, inte ont Kommer vad du tror kan vara en film om magi och drakar ut ur skuggorna? Jag eh, vågar. Jag hoppas på att den är bra och vänligt sinnad. Inte en chans. Fan också.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 inte en bunt lite knäpp kanske men bara lite. Ah, det är dags för överspel och underspel. Ja, jo, det är jag har fått en sån ordentlig dos av nu så att jag, alltså, jag är helt jag förstår ingenting faktiskt. Jag är lite rörig och det känns lite så här jobbigt just nu att spela in därför att jag har som ingen samlade tankar riktigt. Ja, alltså det är ju väldigt lätt att bli helt fragmenterad i huvudet efter att ha sett <laughs> någonting sånt här. Ja. Jag är lika förvånad än idag som första gången jag såg den här filmen att eh, den inte sänkte franchisen som den bär namnet av fullständigt. Mm. Ja, jo. Jag, jag känner också att eh, som spelare så... Är jag lite orolig över vad den här kan ha gjort verkligen. För det, den ställer ju inte någonting av franchisen i någon slags bra ljus. Det gör det ju verkligen inte. Mm. Så när jag såg den så tänkte jag bara: Nej, men vad har de gjort? Sluta genast! <laughs> ja, alltså jag kan ju erkänna att um, jag har ju inte utforskat den här franchisen jättemycket privat. Jag har ju lyssnat en hel del på podcasts där man har spelat det här och tycker mm. att det är väldigt spännande och är ju lite sugen på att faktiskt ge mig kast med det själv. Jag, jag ska ju bara hitta ett gäng bra medspelare först, men... Mm. Eh, det är en sån som har väldigt mycket historia bakom sig. Den har faktiskt väldigt mycket anor också om vi ska vara helt ja. ärliga. Mm. Mm. Och då förväntar man ju sig att det ska vara någonting väldigt bra väldigt storslaget. Någonting mm. episkt. Men inte en episk katastrof. <laughs> Nej du, det, det här det är verkligen en så kallad epic fail. Här har man alltså här har man fumlat för att säga det på riktiga termer. Man har slagit en etta på en tärning som är 20-sidad- <laughs> om inte 100-sidad rent utav i det här fallet. Då. Ja, minst sagt. För um, vi kan väl säga det redan nu. Vad, um, vad är det vi har tittat på till idag- vi har ju då sett Dungeons and Dragons från år 2000 som regisserats av Courtney Solomon och som då baserar sig på helt enkelt Dungeons and Dragons-rollspelet mm. som har funnits i gud vet hur länge egentligen. Men mm. det, är, det är väl sedan 70-talet har jag för mig någonstans där. Ja, det blev väl ett stort namn på 80-talet främst men ja. mm. det är ju någonting som... Bara har ökat i popularitet. Jag misstänker att det är många fler som spelar Dungeons and Dragons idag än vad som mm. gjorde det här spelet kom. Och det är väl för att när det kom så var det en grej som nördarna höll på med. Mm. Medan nu är det en större spridning och fler som tycker det är kul. Och mm. folk som kanske inte ja, ser så mycket fantasy eller liknande i filmväg eller bokväg men som tycker det är väldigt roligt att rollspela och, och så mm. vidare och så vidare. Det är ju ett spel som har väldigt många möjligheter inbyggt i sig själv. Man kan ju göra spelet precis hur man vill. Mm. Och jag misstänker att det är det som tilltalar- väldigt många. Ja, absolut. Det är ju förmodligen- den stora öppenheten som verkligen gör det. För du får vara vem du vill- och du kan verkligen göra- precis vad du vill med din karaktär också. För att det... Självklart finns det ju regler här också. Det är ju ett spel och spel har ju sina regler. Så är det ju. Men det är just den här- säg vad du vill göra. Tänk fram vad du vill göra. Det är ju mycket fantasi i det hela- mm. Och det är ju det som gör att det, det blir en sån total upplevelse av det hela. Just därför att man ja, man sitter egentligen och fantiserar ihop en historia och ett äventyr. Istället för att bara gå efter någon slags mall. Och det bästa är ju att du sitter ju inte själv och hittar på en historia på din kammare. Du Nej. sitter ju med ett gäng vänner mm. och fantiserar tillsammans. Mm. Eller ni håller på att lösa upp en politisk intrig- tillsammans. Mm. Mm. Ni är på skattjakt tillsammans. Alltså, det finns så väldigt mycket man kan göra om man gör det i grupp. Och dynamiken i gruppen kommer att avgöra så mycket i vad det blir för historia, vad som kommer mm. att hända, vilka du möter och mm. hur relationerna mellan då både spelarnas karaktärer och karaktärerna de möter. Mm. Mm. Där finns ju så många fantastiska möjligheter. Alltså jag kan knappt föreställa mig allt man kan göra. Nej visst och det, det har ju blivit väldigt utbrett sedan just 70-tal och 80-tal dessutom så att nu, nu finns det ju hur många historier som helst och hur många system som helst mm. och sätt att spela det på så att det, det har ju som sagt det har ju växt väldigt mycket sedan dess, det har det ju verkligen och idag är det ju väldigt många olika grupper som håller på med det. Mm. det. Det finns ju de som har ett intresse bara av själva genren. Alltså den här antingen att det är en fantasyvärld eller om det är då inte av en science fiction-värld. Draklar är ju fantasy, men som sagt det har ju spritt så mycket så att man, man spelar ju mer än bara just fantasy, high fantasy som man kan kalla det för det här klassiska att det ska vara drakar och demoner och magier mm. så det finns ju många världar att upptäcka och just att man som sagt dels får upptäcka dem lite hur man vill men också att man gör det just i grupp och i, i goda vänners lag Men just Dungeons and Dragons är ju som du säger fantasy sen finns det ju andra rollspel som har kommit efteråt som eh, utspelar sig i rymd eller eh, i modern tid eller eh, handlar uteslutande om eh, vampyrer eller i en värld där eh, alla bomber har fallit och det är ja, resterna som man håller på att resa sig mm. upp ur. Numera mm. finns det jättemånga rollspel, det finns jättemånga system det finns många olika regeltyper. Mm. Det är lätt att hitta någonting som passar en själv för nu finns det så mycket valfrihet men det är ju Dungeons and Dragons som på sätt och vis är stammordom till alla de här. Jo då, det föddes ju någonting av just Dungeons and Dragons. Det var ju då som, som konceptet verkligen blev till och så sen har ju det yngrat av sig väldigt mycket. Vi har ju till och med svenska rollspel också, mm. där är ett av de mer kända. Är till exempel Mutant då. Och sen fick vi ju en egen drakar och demoner dessutom. Som, som liksom är någonting eget. Draka, och demoner och danielson dragons är liksom inte exakt samma samma. Det är bara det att namnet är översatt. Men det är fortfarande som två olika system och sådär. Så, där. Mm. så att det, det, det fick ju ett ganska stort kultfölje här i Sverige också. Ja, för det var väl tänkt att det skulle vara en direkt översättning Att man mm. skulle översätta de amerikanska grundreglerna till svenska. Men mm. att företaget som gjorde det här gick in och ja, justerade och ändrade lite där de tyckte att det inte funkade och så vidare och så vidare. Och då blev det ett ja. helt eget system. Ja. Och det är väl också godkänt så att säga. Så alltså, det är ett system som är accepterat utav wizards som äger Dungeons and mm. Dragons, vad jag mm. vet. Så... Mm. Ja, bara deras produkter säljer så är det väl strunt samma. <laughs> ja, ungefär. Ja. Många av de första dataspelen byggsmedel byggdes ju på Dungeons Dragons grundregler. Mm. Ofta var ju de här programmerarna väldigt stora Dungeons and Dragons-fans. Så de mm. hade ju regelsystemen och mm. skrev väl om dem så att de då skulle funka i ett dataspel. För det blir ju en helt annan sak naturligtvis. Och det ledde ju till att spel som till exempel Ultima kom till... Mm. Och när de spelen nådde Asien så började de att skapa japanska RPGn. Mm, så mm. bara det här har ju fått en supergenre som mm. finns i både då bokform men även i data- och videospelsform. Och mm. idag är det väl de två som är de absolut mest dominanta men böckerna hänger faktiskt med... <laughs> jo då, de gör ju verkligen det. Det föddes väldigt, väldigt mycket av just Dungeons and Dragons och det här med rollspel blev någonting väldigt stort och har ju fortsatt att vara det sedan dess. Och det är ju som sagt var inte konstigt. Idén att få skapa en egen värld om man inte vill använda den som finns färdig i böckerna är ju väldigt tilltalande mm. och att då få befolka den med valfria monster eller människor eller länder eller vad det nu kan vara. Det är ju jättekul och jättespännande. Och mm. har man då ett par spelsugna som vill utforska den världen, ja det kan ju bara bli bra. <laughs> Visst kan du bara bli det, ja. ja. Jag minns första gången jag hörde talas om när till exempel Star Wars eller Skärnlands krig då skulle ju bli till ett rollspel och att, att det faktiskt fanns. Och då tyckte man ju också att, wow vad häftigt, samma värld eller samma tänk det här öppna och att man får vara sin egen karaktär och man är en hjälte i en värld. Men i Skärnlands krig-universumet, oh gud vad häftigt, jag kan vara en, jag kan vara en lasersvingande Jedi mästare men ähm, allt gott har ju en tendens att föra något ont med sig också. Ja, oh, jo. Kalkoner, kalkoner. Jag skämtade inte när jag sa att den här skulle kunna ha sänkt hela franchisen i botten. För det här, det här är ett extremt stolpskott. Mm, det är det verkligen. Det är ett stolpskott både till manuset men också hur det är filmat, vars det är filmat vilka som porträtterar de karaktärer som finns i den här filmen jag förstår som inte hur man kan gå så fruktansvärt fel med alltihopa, mm. för nu ja, har jag sett fantasyfilmer som inte heller har varit de allra bästa och i synnerhet för att de kanske har varit väldigt lågbudget, men har som ändå funnits någon charm över dem mm. men att, alltså det här är ju en så himla stor franchise, det är just det som förvånar mig hur kan det gå så snett då, när det ändå finns personer som står bakom det här som uppenbarligen vill att det ska gå väl. Mm. Hur, hur kan någon som har övervakat inte ha sett att det här är någon slags påbörjad snöboll som bara kommer och bli större och större och typ ja, spränga någonting? Jag har en teori om det där om jag får dela med mig av den mm. och det är ju den att när vi två sätter oss ner och tittar på fantasy som genre då förväntar vi ju oss någonting som ska vara väldigt seriöst eller väldigt humoristiskt naturligtvis, det, det finns ju den typen också och mm. båda har oftast någonting bra att komma med men när jag sätter mig och tänker på Dungeons and Dragons då har jag med Game of Thrones aktiga vibbar i huvudet det är stora hus som kämpar mot varandra i episka maktkamper. Där finns monster, där är stora farliga krigare och mm. chans för enorma äventyr och så vidare och så vidare. Det är det vi väntar oss. Mm. Grejen är den att när man sitter och spelar ett sånt här spel, ett gäng... Så har det ju en tendens att bli väldigt mycket skämt, man skrattar, man mm. kanske spelar lite dum bara för att det ska vara roligt, man har ju kul och det är bara på skoj och så vidare. Ja. Men det gör ju också att tonen kanske inte riktigt hamnar på en Game of Thrones-nivå. <laughs> och det är ju helt okej, okay, för som sagt, man sitter och gäng och spelar. mm. mm. Och då gör det ingenting om det är väldigt melodramatiskt eller jättestereotypt eller jätteklyschigt eller motivationerna är pappostunna eller vad det nu kan vara. För det är bara meningen att man ska ha kul. Ja. När jag tittar på den här filmen, då är det precis vad jag ser. Jag ser ett genkaraktärer karaktärer som verkar styras utav människor som inte är i den här världen. De bara låtsas att de är i den här världen. Ja. De har inte mentaliteter som stämmer överens med världsläget i den här världen. De använder fraser och uttryck som inte heller känns riktigt rätt för den här världen. Så vad de har gjort är att de har verkligen filmat ett gäng som sitter och spelar och som inte riktigt bryr sig om ifall om det är seriöst eller ej. De vill bara ha kul. Problemet är bara, det är inte så fruktansvärt roligt att titta på om man inte är en i gänget. Nej, exakt. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt klockrig beskrivning på vad det är som händer här. För jag, jag kände samma sak när jag ser den här. att Det är som att personerna som sagt bara latchar runt och att det här skulle vara, här skulle vara ett spel som är filmat eller mm. någonting. Och jag skulle förstå det här mycket, mycket bättre om det vore så att den här filmen var gjord på typ 80-talet och dessutom mer en amatörfilm- mm. Att, att det är just entusiaster som liksom vill visa vad rollspel är, typ. Och, och de gör det mest på skoj också. Ja, men säg att det hade varit en nystartad studio. Ja, men visst. Med många som var väldigt entusiastiska, men kanske inte så proffsiga ännu. Nej. Nej. Och de ville göra en sån här film därför att... Ja, men vi gillar ju det här spelet och det är så roligt och så häftigt. Vi gör en sån här, vi slänger ihop lite kostymer och, och, och, och så spelar vi in en sån. Och mm. vet du vad? Då hade jag kunnat ta det för precis vad det var och kunna tycka att det fanns kanske lite, lite glädje i att se det. Mm. Mm. Så är inte läget. Det här är en jättestudio för tusan New Line Cinema- de som har gett mm. ut sagan om ringen-filmerna. Ja, och det är liksom... Det är 2000-tal. Jag, jag förstår inte vars gick det... Fel? Hur kunde inte folk se det alltså, att det gick fel. Det är ju bara en katastrof, verkligen. Det är så himla pinsamt och hemskt. Och det, det är som att verkligen som du säger, att det är ett under att det inte typ sänkte franchisen, och verkligen fick den att falla tillbaka i tiden. Mm. Och att folk återigen tycker att Nej, men det här är ju bara trams- och det är folk som leker, och det finns ingenting att hämta här. För det är ju precis det man kan få för sig när man ser den här filmen. Alltså, den ställer ju verkligen. ...verkligen hela franchisen som sagt... ...hela draker och demoner och Dungeons and Dragons... ...i någon slags mörkt hörn. Mm. I skamvrån helt enkelt. <laughs> ja, i skamvrån verkligen. Men det här är ju lite beroende på att... ...Sagan om Ringarna hade inte kommit... ...ännu när den här gick ut på bio. Och det var så här man såg på Fantasy... ...vid den tiden... Och det visar ju också att attityden var ganska dålig till hela genren. Mm. Det var när Sagan om ringen kom som man upptäckte att ja men vänta, de, här, de här grejerna som man kanske kan tycka är väldigt överdrivna och galna kan ju faktiskt bli väldigt seriösa och intressanta på film. om mm. man anstränger sig lite och inte överspelar hela tiden. <laughs> Eller tramsar runt utan man tar ja. källmaterialet på allvar ja Men det här är ju avvarten innan man gjorde den upptäckten. Mm, precis vad det, ja. Ja, men det är kanske dags att bita i det här sura äpplet så att vi får det överstökat- Ja, jag tänker samma sak. Jag vill bara lägga det här bakom mig nu så att vi, vi tar väl nästa steg. Ja, vi gör det. Vad handlar egentligen Dungeons and Dragons om? Jo, landet Ismir har sedan urminnes tider styrts av magikerklassen som ställer sig över det vanliga folket. Men den unga kejsarinnan vill åstadkomma en förändring där alla får lika rättigheter istället. Morgan Profion, som vill ha makten för egen skull kämpar dock emot kejsarinnan och hennes idéer och försöker istället i hemlighet att skaffa sig makt över drakar för att kunna ta över landet. När han får reda på att det finns en magisk stav som kan ta kontrollen över röda drakar skickar han sin trogna underhuggare Damodar för att lägga beslag på kartan till staven. Samtidigt har de två tjuvarna Ridley och Snails brutit sig in på Magierakademin för att roffa åt sig av dyrbarheterna som finns här män råkade i händerna på den unga magiken Marina som håller på att göra efterforskningar på var den här trollstaven kan finnas för att använda den till att kunna hjälpa sin kejsarina men när Damodar kommer med sina soldater och börjar röja i akademin flyr Marina tillsammans med Ridley och Snails från bygget och har på så vis tagit de första stegen ut på ett äventyr bland drakar och demoner. Alla dör! <laughs> Bra! Avslut. Gå hem. Alltså om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det här låter som en B-film naturligtvis ja. när man hör beskrivningen. Ja. Men en lite småskärmig B-film som man kan tycka. Ja men det här, det här är väl nog ändå värt att se det. Det kanske inte är jättebra men vad men tusan. Det låter som en sån här action-äventyrsfilm som man kan slå jävla i en, en halvtimme med. Mm. Mm. Och så blir det en sån här fullständig flop. Alltså jag, jag hade också definitivt kunnat leva med en B-film. Jag vill inte ha, eller jag kräver inte i alla fall någon form av Sagan om ringen här. Som sagt den är ju ändå, den har ju många år på nacken nu. Utan jag hoppades som bara på att när draker och demoner, ja Dungeons and Dragons skulle vi säga, när Dungeons and Dragons kom som film så var det som lite så här: ja men vad kul. Det, det ska bli trevligt att få se hur den här världen kan göra sig på filmduken det blir, det blir nog inte superbra men det blir åtminstone charmigt hoppas jag men det blir ju inte det någonsin, någonstans det, det de försöker få göra charmigt rent av det är ju bara skrattretande pinsamt ja och överspelat och oh. jag vet inte riktigt vad de håller på med egentligen nej. men nej jag kan ärligt erkänna, jag tittar på den här och har jätteroligt bara för att det är så dåligt. Men sätter man sig ner och ska titta med de här filmkritiska ögonen ja. så sitter man ju bara och slår sig själv i ansiktet om och om och om igen. Ja, alltså jag tror att jag har slagit mig mer i ansiktet den här gången än när jag har sett någon annan film som, som vi verkligen inte har tyckt om. För vi har ju sett många dåliga filmer vid det här laget. Och det har funnits någon skärm med vissa av dem, det har det ju. Medan andra har verkligen varit så här, va? Hur kom den här filmen till överhuvudtaget? <skratt> typ... <skratt> Alone in the dark. <skratt> typ... Bördemic. <laughs> oh, oh, oh. Nu blev den här filmen helt plötsligt mycket, mycket bättre. Jo, men saken är ju den att en fruktansvärt dålig film kan ju bli en fantastisk underhållning. Inte utav den anledningen som filmmakarna hade i åtanke, utan Nej. bara för att det är en fullständig katastrof. Mm. Jag menar, jag kan ju titta tillbaka på filmerna vi har sett i det här programmet och tycka, ja, ah, men jag är ändå rätt så glad att jag har sett dem det här programmet fick mig verkligen att Sätta mig ner och titta mm. Även om jag kanske gjorde det mot Bättre vetande Vissa av dem kommer jag aldrig att se om Vill jag aldrig röra vid igen Men ändå, jag har fått Många mer skratt än vad jag trodde mm. Problemet här Som vi stöter på i samband med Alone in the dark också mm. Det är att de har tagit ett jättefint namn Med en jättespännande premiss Eller i det här fallet En jättebra förutsättning mm. Och fullständigt tappat bollen. Ja, det är precis som man har gjort. Som sagt, man har fumlat, det är det man har gjort verkligen. Alltså hade den här filmen gjorts på 70-talet, eller vet du vad, mm. 80-talet, mm. med viss sån här, ja äh, men vad tusan, vi bara gör den, vi behöver väl inte vara så allvarliga attityden som fanns vid den här tiden, mm. då hade jag nog bara skrattat och tyckt, ja, 80-talet, vad tusan. Ja. Eller hur? Det här är 2000 Och man har försökt på riktigt Man, man försöker med musiken Och skådespelarna försöker för mycket Leverera sina repliker det ska, vara, det ska vara våldsamt ibland Det ska vara roligt ibland Det ska vara spännande Det ska vara atmosfär <tryck> Ser <Så> jag bara <hör> <hör> Ah, det är det enda jag tar med mig från den här filmen. <laughs> ja, det är det. Förutom en liten detalj. Mm? Det finns en liten hemlighet här som jag misstänker att du inte tänkte på. Och det ska bli ett stort nöje att peka ut den för dig när vi kommer så långt. Men. Ähm, jag låter det ligga och pyra lite i bakgrunden så länge. Jag hoppas att det är någonting som räddar mig verkligen från det här och kanske gör att jag ändå vill öppna det här paketet till, till katastroffilm en gång till. För att nu när jag blir påminn om hur dålig den här är så det här kan faktiskt vara sista gången jag ser den rent utav. Jag garanterar dig att det är någonting du kommer att bli glad av. Oj, oj, oj, oj. Ja, nej, men det, det ser jag fram emot. För jag kommer nog att behöva någon form av upppiffning liksom, lite senare. Att, att det, jag känner att det går uppåt igen, för just nu går det väldigt mycket neråt. <laughs> ja, men då fortsätter vi rakt neråt och um, <laughs> går in och börjar prata om karaktärerna. Därför att handlingen, ja, där är inte så mycket att säga. Du har läst upp den i princip. <laughs> Det är ett ganska klassiskt äventyr, det får man ju ändå säga. Och ja förvänta mig inte så mycket mer, som sagt. Det är en Dungeons Dragons-film, det är fantasy. Och ja, det är fantasy på 2000-talet förvisso. Lite bättre hade man kunnat göra. Men det är ju fantasy som, som är liksom fortfarande 70- 80-tals-fantasy. Mm. Det är ju Dungeons Dragons i sin grund. Så ja, jag behöver inte mer än så här. Jag vill bara att man ska leverera också. Jo, för de har ju valt den enklaste typen av fantasy. Och det är ett klassiskt leta upp en skatt-äventyr. ja och det är helt okej. Okay. Jag gillar leta upp skatteäventyr. Mm. Mm. Det är någonting av det bästa jag vet när jag vill bara ha underhållning för att jag ska sitta och mysa. Mm. De kunde ju ha gått vägen och gjort någonting mer politiskt- Ja, de har ju försökt att få med lite politik här, men äh, vi kan väl säga att klassen inte riktigt äh, håller. <skratt> <skratt> men alltså, som sagt, vi, vi var ju inne och nosade lite på olika möjligheter som Dungeons and Dragons kan ge. Och det är helt okej okay att man har tagit det enklaste, därför att mm. det är det som kommer att tilltala flest. Är jag är helt övertygad om. Ja, absolut. För då behöver man inte ha någon som helst koll på vad det här universumet har att erbjuda. Eller ha en massa förväntningar på något speciellt. Utan det blir som sagt en skattjakt. Det är, det är tillräckligt äventyr i sig. Jag menar, det, det finns ju många sådana filmer också som inte är de mest strålande filmerna. Som typ National Treasure-serien till exempel. Mm. Men jag tycker om att se National Treasure just därför att det är en skattjakt som sagt. Det är tillräckligt spännande mm. om det nu görs bättre än så här. <laughs> Sen kan man väl diskutera om National Treasure är en <laughs> jättebra film. <laughs> Nej, precis. Men jag håller med dig fullständigt för det är precis vad jag vill ha när jag vill ha en skattletarfilm. Ja. Det är ju likadant i Änglar och där de har det här skattjaktselementet och det mm. tyckte jag också var väldigt tilltalande. Sen är det ju en helt annan diskussion om man tycker att de filmerna är något att ha eller om de böckerna är något att ha. Det är ingenting ja. vi tänker titta på här och nu utan jag tycker vi kastar oss in i porträttgalleriet. Och ja, jag tycker att vi börjar med den här filmens absoluta huvudroll om du frågar mig. Ja, det tycker jag också. Och det finns ju en person som står ut på så många sätt. Devis. Och sen om det är bra Det kommer vi att diskutera Men står ute Gör han ju verkligen för När han är i bild Då äger han kameran Här får vi ha i den under Profion. Mm även om då ingen annan verkar veta att han är und eller de är lite så här är han verkligen god jag jag är inte riktigt så här jo han är und man måste vara blind, döv och dum för att inte se att han är und. Ja, så alltså, det är väl en sak att man typ i Stålmannen filmerna inte kan identifiera Clark Kent som Stålmannen för att han har sina glasögon på sig. Men att inte se att Profion bara manipulerar och faktiskt har und avsikter. Alltså, då ska vi vara dum verkligen, på riktigt. <laughs> ja, som sagt, blind, dum och döv. Där beskrev du hela rådet som han hela tiden håller på och pratar inför och bara Kejsarinnan är ond. Jag är god. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag vill bara väl. Jag vill bara att vi ska rädda vår makt. Och se till att inte de verkliga vanliga människorna får något inflytande. <laughs> Precis. Och <laughs> alla är råd på det här. <hör> Jo men det är ju någonting i mm. den här världen om att um, trollkarar har styrt sedan ja, urminnes tider. Mm. Mm. Och de är väl rädda som sagt För att förlora makten Och det spelar han på Och skaffa sig mer makt Bara därför att, åh oh, ja men han, han slås För oss, han slås för vår skull uh, Vi vill inte förlora Någonting, ingenting får mm. rubbas Usch, usch, usch, förändring, usch, usch Ja de är som tomta hela huvudet <laughs> Att de har på loftet i alla ja, fall. Det med, ja. Men hur und profion än är. Alltså, jag älskar den här karaktären. Om det är en enda karaktär i hela den här samlingen jag ändå tycker är värd att se, så är det profion. För som du ja. säger, han äger alla scener han är i. Mm. På gott och på ont. Alltså här har vi ju en sån här riktig överspelande nörd som liksom, jag är trollkar, det är råhäftigt verkligen och nu går jag in i min roll. Oh. Och som han gör det också. Och, och, men återigen då, om det här hade varit en mer amatöraktig film det hade varit personer som inte riktigt kan skådespela Kanske inte har så himla mycket erfarenhet av det sen tidigare. Och de verkligen lever in sig i rollen för mycket. Det hade kunnat vara lite charmigt och roligt istället. För att man hade inte varit beredd på att ta det på allvar. Men jag är ju beredd att ta det här på allvar. Den här filmen, de här skådespelarna. Och så när man ser honom då. Och han tar sin roll på allvar Oj, oj, oj. Då blir det ju så himla roligt och samtidigt så himla fel också. Ja, jag kan ju slänga in det här och nu att det är ju den ganska välkända Jeremy Irons som spelar Profeon. Och han har ju spelat en hel del, vad jag vet, väldigt seriösa roller. Ja, visst. Och att se honom då här i den här extremt överspelade rollen så känns det ju lite konstigt. För man vet ju att han här kan göra ett bra jobb. Varför gör han inte ett bra jobb? Jag menar, han ger karaktären extremt mycket liv och han är extremt underhållande. Men han är ju bara så extremt fel. Ja, verkligen. du. Ja, jag undrar varför han har fått sin inspiration ifrån egentligen för den här filmen. Vad står det i hans manus att han ska göra? Vad ville regissören att han skulle göra egentligen? Mm. För jag menar, ibland så är han ju nästan pervers rent av i sitt sätt att älska magi och vara den här onda personen och att han ska manipulera folk som sagt det blir som så fel när jag tänker mig att vi har som här Jeremy här som gör till exempel rösten för Scar i den engelska lejonkungen mm. och han är ju så rysligt bra som Scar verkligen han är jätteond och jag, alltså jag ryser på riktigt när jag hör hans röst när han just ska manipulera som man gör där också men här när jag ser honom samtidigt som han pratar Så liksom Jag skruvar lite på mig och är inte säker på om jag är bekväm Om det är bra eller om det är dåligt Men det är bra Men det är dåligt Det är underhållande Den saken är klar Ja visst det är det verkligen det är rätt så lustigt att du säger att det är nästan lite perverst hur han äm, håller på med magi. Mm. För i den här filmens i princip öppningsscen, där man är nere i hans ja torture chamber of fun, <laughs> skulle man väl kunna säga. Så håller han på att skapa en sån här trollstav som han då ska kontrollera drakar med mm. och ska då förstärka sig på någon form utav testkörning och när han står mm. där och viftar med den då ser det ut som att han nästan är lite så här extas. Ja det är lite orgasmvarning där faktiskt. <laughs> ja, det är en blandning mellan det och ett barn som liksom har fått tag på jag vet inte, en ljusabel till exempel då. <laughs> bara för att vara i Star Wars universum igen. Ja. Att man är i så här. Wow, kolla vad jag har! Och lite. Åh, mm -mm. oh, Kolla vad jag har. <laughs> ja, jo, det, det går åt båda hållen så där. Ja, vilken scen det är verkligen. Alltså, där presenterar han ju sig själv som karaktär väldigt, väldigt väl tycker jag. <laughs> Han kommer svepande med sin mantel, det första vi ja. ser av honom. Vi förstår ju att det ska vara en sån här imponerande, nästan Darth Vader-scen. Ja. Men han ser bara liksom där. vänta nu, är du, är du skurken eller är du hovnaren så att jag ja. inte tar fel på den? Okej, okay, du är skurken, ja, fine, ja. visst, ja. jättebra tona ner det lite. Exakt, jo visst du är jättefarlig. Jag ser att du har mycket makt också. Och ja, du är uppenbarligen också väldigt sjuk. Ja, vad ska man säga? Skudespeleriet är bortom allt förstånd. <laughs> ja, vi har ju sett en del överskådespeleri sen tidigare också mm. Men alltså, som sagt Det här, det här, det här skruvar jag mig lite, lite på det är, som, det är ju roligt Och han är nog faktiskt den karaktär som är roligast För som jag pratade om tidigare Det är ju ändå skillnad på att just skådespela för mycket Och inte kunna skådespela alls mm. Och jag, jag tar ju hellre ett överskådespeleri ändå Där man lever in sig lite för mycket i sin roll mm. Än att det är någon som bara är tramsig Ja, för det märks ju att han kan. Ja. Det är det som gör ont. Att det inte är någon som bara kommer in och lever över i tron om att ja men jag kan skådespela äh, utan det syns ju att han har talangen för det, det är ju bara det liksom att ta inte i så hårt du är minst fem grader för högt <laughs> precis jo då, skulle han kunna vara ond nog, även om han tonade ner på sig väldigt, väldigt mycket som sagt, återigen, vi, vi har ju hört honom som skar han, han kan vara ond mm. utan att behöva ens visa sig själv, han behöver bara ha sin röst kanske skulle vara varit bättre så egentligen, här skulle ha varit bara en stav eller någonting som hade den här onda rösten. Ja, för att som du sa, vi har sett honom som skar i Lejonkungen. Och om vi ska hålla oss i fantasymiljö han har ju även spelat Patricion i The Color of Magic. Just det. Ja. Och det är ju en roll som är ganska närbesläktad med den här för att då är han ju också mm. en ja snubbe som har väldigt mycket makt och som ska vara väldigt mm, farlig mm. och någon du inte alls vill bråka med. Mm. Men där är han, tror det eller ej, mycket mer liksom lågmäld och visar det mer med blickar och med toner att han menar allvar och att eh, du, aktar dig nu. Ja, ja. Och det är ändå lustigt för The Color of Magic är ju den Discworld-adaption som är som mest överspelad. <laughs> Han och att då säga att han är mer återhållsam och subtil där än här, det säger rätt mycket. Det gör ju verkligen det, ja. ja han, har ju, han har ju även dykt upp, vet jag, i Eragon, är det väl? men. Och jag har faktiskt inte sett den filmen för att den, alltså den fick ju så himla, himla dålig kritik så att jag kände bara att jag gör mig själv en tjänst genom att inte se den här fantasyfilmen. Mm. För, ja... Det kan ju göras ganska dåligt också och i det här fallet så har vi ju trots allt en film som finns med är dålig. jag menar Dungeons and Dragons så Aragorn har jag hoppat över där för att jag vill inte ha fler sådana doser. Mm. <laughs> Men hur, hur är han där egentligen? Jag vet inte om han spelar ond eller god. Jag hoppas att han spelar ond för att han, han kan ju det. Nej han spelar faktiskt god i Aragorn och ähm, är Mentors figuren faktiskt. Och gör det väldigt bra. Nu är det väldigt länge sedan jag såg Aragorn och den är inte jättebra. Det är inte en fullständig katastrof som den här... Mm. Men det är med den här typen av medioker Jaha fantasyfilm som eh, mm -hmm. Mm -hmm. har väldigt stora ambitioner men den saknar glöden och eh, det där speciella innehållet som gör att man verkligen sitter som klistrad. Jag jag minns att den, det verkar som att det skulle vara just en stor film. Jag minns att trailen såg ändå pampig ut och det var mycket kring Eragon och det skulle verkligen bli någonting av det. Det verkar som att det skulle bli en franchise eller någonting. Man försökte liksom göra någonting av det. Mm. Mm. Och sen föll den då väldigt platt, tyvärr. Ja, ja. ja men det är ju kul att se att han, som sagt, han, han kan ju ändå, han kan ju vara i den här typen av roll. Och frågan är, som sagt, vems fel är att han är så uppskruvad här i Dungeons and Dragons? Det skulle jag vilja veta. Jag är övertygad om att det är regissören som har sagt: Du, ta i lite, lite så här, karisma, kör åt. <laughs> Låt att du spelar. <laughs> Eller så um, har han inte riktigt vetat vad han ska ta det. Och har um, kört hjärnet för att få ja. Någon form av instruktion att tona ner det där eller gör si eller gör så. Och så har han inte fått det utan, ja, ja, men du kör så här, då är det rätt. Ja, och så... ja, det kan det också vara, ja. Ibland så är det väldigt bra att sätta upp gränser därför att ähm, skådespelarna vet inte alltid själva när det är för långt eller när det är för kort. <laughs> visst, visst. Ja, nej, det är som sagt, Jeremy Irons då, det är ju underhållande att se honom, det är det verkligen. Och från att man ser honom första gången så... Han sätter ju verkligen någon form av ribba. Det gör han ju. Och alla andra karaktärer går ju faktiskt under den här ribban. Ja, det gör de. Och som sagt, det här är min favoritkaraktär i den här filmen av de här huvudrollerna. Just därför att det är Jeremy Irons. Och det är så underhållande för att det är så galet. Är det bra? Nej. Är det ens i närheten utav kvaliteten som Jeremy Irons kan leverera? Absolut inte. Det är inte ens på kartan. Det är nog en av de där rollerna jag kan misstänka att han skäms lite över så här i efterhand. Men... Yeah. Ja, han, han lämnar ett intryck ja. och uh, man vet inte om han ska skratta eller gråta. <laughs> Nej, vi, vi får väl vara lite glada för det. Eller han får ju verkligen vara glad för att han inte är den sämsta skådespelaren i den här filmen. Och att det på något sätt inte har dragit ner liksom hans namn i smutsen. Precis som att Dungeons Dragons som franchise inte heller har blivit neddragen i smutsen. Nej, jag tror ju inte att den har hjälpt hans karriär, men... Uh... Det verkar ju som att han fortfarande håller sig kvar och det är, ju, det är ju bra. Jag vill fortfarande se filmer med honom i så tack och lov för det. Mm, till skillnad från kanske de flesta andra här i våran karaktärslista mm. för jag vet inte om det finns någon där jag riktigt vill se igen uh, jag måste ju erkänna att jag jag har väldigt roligt när jag tittar på damodar också <laughs> eller blåläpp som jag väljer att kalla honom <laughs> ja, alltså när jag såg det första gången så tänkte jag, är det fel på min projektor just nu för de där läpparna, de är riktigt blå verkligen det ser ut som att han precis har käkat en smorf- och glömt att torka sig av munnen. Faktiskt. Så pass blått är det verkligen. Man får liksom spontant känslan- att man vill så här diskret peka lite på munnen- så att du tor torkar dig. Du, du, du har nånting. Ja, det är dina läppar. Jaha, okej. Okay. För det ges liksom ingen förklaring till- varför han har blå läppar. För det är inte så att han tillhör någon annan art. Eller um, har någon sjukdom eller någonting utan han framläggs bara som ja men han är människa, punkt han är Damodar och han är någon slags eh, högerhand till Profion. så ja, nämen han har väl fått sina blåläppar för att han är häftig helt enkelt <laughs> han är kanske blåblodig han kanske är blåblodig, <laughs> precis <laughs> oh, ja alltså vad ska man säga om den här karaktären, förutom att det förmodligen är den segaste ordergivaren som finns Åh, ja, gudarnas skidning alltså. Här är det inte mycket som görs rätt. Och jag kan ifrågasätta det mesta från Damodar verkligen. Från hans utseende till hans handlingar verkligen. Ja, för att han är ju verkligen en sån här. Omringa hela lokalen. De får inte komma här Ifrån Eh, chefen, de har redan sprungit ut härifrån Vad är det Du säger din usling. Han är verkligen i slow motion- åtminstone när han ska ge ja. order. Han är lite snabbare när han fightas. Ja. Och det är väl hans enda styrka- egentligen, för skådespeleriet- är det inte. Nej, det är det verkligen inte. Oh. Nej, här- här slutar mitt tålamod för- sånt här överskådespeleri- och att gå in för sin karaktär- på ett sätt som är- rent förlöjligande- Kanske ändå inte så förlöjligande. Det finns de som jag tycker är rent löjliga i den här filmen. Det gör det. Mm. En och två. Eller tre eller fyra. <laughs> men men Damodom är inte en av dem. Utan Bruce Payne som är Damodar. Alltså han, han, han spelar ju fel. Det gör han. Han ger ju liv till sin karaktär på ett jättedåligt sätt verkligen. Som gör att jag bara ifrågasätter alla handlingar. Och den här personens stora position också. Mm. För att han är ju en klåpare. Jo, men han är ändå rätt så underhållande just därför att det är så fel. Som du påpekade, han har ju inte koll på någonting. Och han Nej. misslyckas ju hela tiden, främst därför ja. att han är så fruktansvärt seg. <laughs> <Jo>. <laughs> men um, han är ju väldigt hängiven uh, Profeon. Mm. Mm. Till och med när Profeon gör en hel del saker med honom som... Um, jag skulle vilja beteckna er bad touch. <laughs> jo, minst sagt det, ja alltså vid något tillfälle så verkar det ju ändå som att Damodar kanske är lite liksom tvingad till sin position att han ändå inte helt uppskattar den men jag är inte säker på om man bara ville ge sken av det därför att det är någon del av en övertalningsprocess eller sådant eller om han verkligen menar det jag har, som, jag har ingen riktigt bra koll på den här personen jag tycker inte att han har särskilt bra kontroll eller koll på sig själv heller det är det lite svårt att veta vad hans motivation är mm. är han bara lojal till pro- eller har han något ja fullspel vid sidan om? För eh, när han har misslyckats ett par gånger så får han ju faktiskt en förbannelse över sig. Han mm. får eh, en liten medpassagerare, om vi säger så. Och går inte in på alldeles för många detaljer om vad det är för någonting han plötsligt får i kroppen. Mm -hmm. Mer än att det är nog det bästa skådespeleriet han gör när han eh, ska visa att han har fått det där i sig. Ja, ont har han ju, det syns ju. <laughs> Men jag ställer mig frågan, varför får han den här förbannelsen över sig? Mm. Är det bara som en extra motivation av att du behåller den här tills du har lytt order och fångat dem här eller fått tag på kartan eller nu, fått tag på trollstaven, vilket det nu kan vara, det justeras lite under historiens lopp. Mm. men att det skulle vara någon sån här extra att ja, så fort du har gjort det då får du tillbaka den här eller är det någon slags sån här ja, är du inte lojal mot mig då får du den här med dig men han, han var ju lojal och, ja. och sprang dina ärenden och var väldigt tillmötesgående varför mer än att det är då en kuslig scen ja, jag tror verkligen att det är ju bara det för det, det kommer som så himla tycker jag, oproviserat Ja, visst, okej, okay. han har misslyckats då med någonting som var väldigt, väldigt viktigt för Profion och hans planer. Men alltså, att gå så här långt, som sagt, det känns bara som att det är en, det är en uppvisning och ingenting annat. Mm. Det är nästan som att det skulle kunna vara någonting som Jeremy, som Profion själv har kommit på bara för att han vill helt enkelt vara lite häftig och cool och gå in i sin roll som den här elaka supermagiken som man är och visa lite makt och kraft och sådär... Mm. Men som sagt, det är ju helt onödigt för vi, menar, som sagt Damodar verkar ju helt lojal. Och mm. så, så, så plötsligt så visar han sig ändå ha någon form av svag sida där men man förstår som inte om det är på riktigt. Det är som sagt, jag har ju ingen koll på vem Damodar är egentligen. Nej, vi får aldrig veta vem han är, var han kommer ifrån och hur Profion och han började göra sina ja, fula affärer tillsammans. Mm. Det är ett stort mörker kring det där. Och för all del är det kanske inte det viktiga. Men om de nu ska ha den relationen så kanske man skulle ägna lite av den här felanvända speltiden till att ge oss lite mer kött på benen i deras relation. Mm. Mm. Men nej, monster i kroppen, zapp. <laughs> <laughs> Precis. Och grejen är den, jag kommer att spoila lite här Men det gör nog ingenting för den här filmen är inte värd att se <laughs> ja. Att uh, Profion kommer ju ta bort den här saken mot slutet Och då trodde ja. jag att ja ah, okej, okay, nu kommer han att sticka där För att nu är det ingenting som tvingar honom att vara kvar För det var ju ja. bara Profion Nej. som kunde ta bort den här förbannelsen mm. Nej, då stannar han kvar. Jag menar vad 1000. Jag är Profions polare. <laughs> Precis. Och det är som ännu mer omotiverat varför han satt den där överhuvudtaget. För jag, jag trodde ju rent av att nu skulle Profion liksom helt enkelt döda Damodar. För att han är ändå lite sur på honom. För att han har misslyckats både en och två gånger. Men nej, det är som bara... Okej, okay, då tar vi väl bort den då. Det var kul. Gör inte om det där. För då, Ja, just det, nu vet du. <laughs> ja. Det är bara därför... Jag tycker faktiskt synd om Bruce Payne som spelar och där. För att mm. han är inte en jättebra skådespelare skulle jag inte påstå. Och jag kan inte påminna mig att jag har sett honom i något annat. Så jag har ingenting att jämföra med. Det gör ju bara att man, man känner så här att... Nej, det gör ingenting om jag inte ser honom igen. Det, det är helt okej okay att jag slipper. Och det är lite synd för att han kanske är jättepassionerad skådespelare... Har bara mm. fått en roll som han inte riktigt synkade med. Och har kanske fått extremt usla instruktioner från regissören. Vi vet ja. inte. Vi kan bara utgå från vad vi ser. Och vad vi ser är inte bra. <laughs> Nej precis Så att lite nyfiken blir jag ju Även här både på hans direktiv Och hur han är annars Så att säga För jag nu skådespelar han ju dessutom Med personer som antingen inte kan skådespela Eller som då överskådespelar Så att jag misstänker verkligen som du säger Att det är väl regissören Som helt enkelt har tyckt att så här ska det vara För att det, det är Dungeons and Dragons Av någon anledning mm. Och sen var den <laughs> regissören egentligen ...ha för erfarenheter av Dungeons and Dragons sedan tidigare. Det skulle vara väldigt intressant att få se en intervju. Det är ganska tydligt att han inte har några kunskaper och referenser alls. <laughs> Verkligen inga, för så här ska det inte gå till. <sighs> Jag är ändå beredd att förbe se Damodar och Bruce Pains... Um Ja, insats som en som bara hade varit väldigt dålig i en film. Det är ju resten av gänget som verkligen sänker. Ja. Och det känns konstigt att säga om hjältarna. För hjältarna är ju oftast de enda karaktärerna som brukar rädda en film. Om det inte är en riktigt bra skurk förstås. Men det har vi ju redan mm. etablerat mm. att vi inte har. <laughs> Nej, vi har bara en väldigt komisk och konstig sådan. Utan vi har en viss Ridley Freeborn som är, um, mm. ja, vår hjälte. Ja, yeah, inom citationstecken. Det är ju som så himla klassiskt och typiskt också att han, han är ju inte en hjälte. Alltså han är ju rent av en tjuv dessutom, så han är ju inom citationstecken igen då en dålig människa. <laughs> och så ser han att man rent får det presenterat och framlagt för sig att Hans kompis säger ju liksom... Jo visst, hur skulle det se ut va? Ridley-hjälten eller någonting sådant. Han använder ju ett sånt där lite fint namn på att han skulle vara... Eh, typ drakslaktaren eller någonting åt det hållet han, han titulerar honom. Mm. Och så blir han verkligen den hjälten som, som är för den här filmen. Jo men det är intressant på så sätt att om vi tittar på vilka typer av karaktärer... Som Dungeons and Dragons ger en spelare möjligheten att spela... Mm. Mm. Så finns det ju tjuv naturligtvis. Ja, visst. Men när jag tittar på den här karaktären och hur han är upplagd så är det väldigt tydligt att han är krigare eller äventyrare. Mm. Han är egentligen inte tjuv. Det har vi en annan karaktär som väldigt tydligt ska vara. <laughs> ja. Och det är det minsta problemet den karaktären har. Vi kommer snart till honom Men vi börjar med Ridley här mm. Han är uppenbart en helt annan karaktär Än den han presenteras som Och hela mm. filmen ska egentligen gå ut på Att han ska hitta Ja, krigaren inom sig Så att han mm. mot slutet kan stå emot Det onda och göra det mm. rätta Därför att han må vara tjuv Men han har ett hjärta av guld Och han vill alla väl Och så vidare och så vidare Bla bla bla <laughs> Grejen är den att jag har så svårt att tycka om den här karaktären. Ja, jag tycker inte om honom. Punkt. Det gör jag verkligen inte. Han är ju som så himla... Jag vet inte vad jag ska hitta för ord på det här. Jag tycker att han är barnslig, först och främst. Jo, ganska uppenbart att han är väldigt omogen. Han ja. tramsar mest runt och vill leva livet. Samtidigt som han då ska ha de här enorma drömmarna Och um, ha planer på vad det är han vill åstadkomma Och vart han vill nå i livet och så vidare Men samtidigt, nej det känns så extremt överdrivet och påklistrat mm. Påklistrat var verkligen ordet Det är en karaktär som känns så enormt ogenomtänkt och det är nog här främst vi känner det där att den här rollen kanske spelas av en spelare som egentligen kanske inte är så god, utan det var bara det att ja, men nu vill jag spela en hjälte, jag väljer att han ska vara laglydigt god eller vilken nu moralisk kodex man väljer av de som finns och så vidare. Men mm. att den som spelar, spelar inte riktigt in i rollen. Mm. Utan det känns som att det kärvar emot. Och som sagt är man ett gäng polare som sitter och spelar. Och det är så. Det är ingen som bryr sig. Men det här är en film. <skratt> Hela filmen och bildberättande av den här typen. Hänger på att man vill följa med hjälten och hjältens mm. vänner. Och att man mm. vill att de ska vinna. Exakt. Och vi vill ju inte att Ridley ska vinna För vi bryr oss inte <laughs> nej, nej vi vill ju att han ska försvinna Rent utav Och speciellt hans polare som vi kommer till senare ja. För då är det ännu värre Men nej precis så är det Jag känner ingenting för Ridley Som huvudperson Han är så sjukt tam ja. Så att eh, det ger mig Ingenting Alltså vi faller ju verkligen ganska ordentligt och Från Profion till Damodar till Ridley. Ja, och vi har inte fallit färdigt. Nej, dessutom så ska det ju bli värre. Och det är då jag tappar intresset verkligen för filmen jag också känner att det har gått fel redan. Och vi är typ en kvart in i en film som dessutom är runt, jag tror en timme och 45-50 minuter någonstans. Ja, och jag ska ärligt säga att jag tycker synd om Justin Whalin som spelar mm. den här rollen. För jag tycker ändå att man kan säga att han vill... Han vill vara en action- och äventyrshjälte. Han vill mm. göra den här mm. rollen bra. Rollen är bara uselt skriven. Den är inte helt genomtänkt. Och jag misstänker att här har också regissören varit och kommit med en hel del konstiga förslag och idéer. För han vill och han försöker... Men han är inte bra nog att lyfta den här karaktären. Och ärligt talat undrar jag om det finns någon skådespelare som är bra nog att lyfta <laughs> den här karaktären. Nej, nej, jag tänkte se det också. Jag tänkte nästan rent ja, försvara stackars Justin här. Bara just därför att jag, jag tror inte det spelar någon roll vad de har satt här. Nu är han olycklig som får komma in och vara den här pappers Ridley verkligen. För det finns som ingenting att hämta här. Mm och jag kände igen Justin från eh, Lois och Clark The New Adventures of Superman den här tv-serien från 90-talet för där spelar han ju Jimmy är det väl han heter? Ja, jag tyckte att jag kände igen honom så där. Ja. och, och ja, jag vill minnas att jag tyckte ändå att, jag menar Jimmy är ju också lite grann som Justin till och från är här ändå, just att han ska vara lite komisk och han, han är lite barnslig och sådär, ja. men jag tyckte ändå om Jimmy lite grann som karaktär, även man kunde var kanske lite störig ibland, men det är ju för att han, han ska ju vara den här som är väldigt på han hoppar bara in i situationer och tänker sig inte riktigt för mm. men här, nej och det är ju som sagt lite synd om honom just därför för att här har det ju ändå gått då sju år med andra ord, sedan han fick vara den här lilla pojken Jimmy som, som försöker bli en stjärnreporter och nu ska han få vara en hjälte mm. i liksom en Dungeons and Dragons wow, stor franchise, fantasy häftigt, och så blir det ingenting nej, alls av det. Nej, som sagt, jag um, jag har överseende med Justin Waylins um, ja, prestation här Därför att mm. karaktären är inte bra, han försöker Men tyvärr, mm. jag orkar inte tycka om honom <laughs> <laughs> Och då menar <laughs> det jag karaktären Ridley, inte skådespelaren Justin Nej, precis Ridley Freeborn, dessutom. Mm. Vilket efternamn. Det är ganska typiskt ett sånt här... Nu sitter vi och spelar ett spel och ja. vi behöver inte ta det riktigt på allvar. Nej, han vill nej. vara någon som är ute och springer i skogen och tar vara på sig själv. Ah, han mm. får heta Freeborn. Ja, eller hur? Vi, vi har ju ett sådana namn som vi kommer till också som får mig att bara... Oh, snark, verkligen. Det är inte seriöst det här. När du nu pratar om att vara oseriös... Vad säger de att vi hoppar till nästa namn på den här listan? Mm, kan vi få det här överstökat verkligen? Jag säger bara ett enda ord. Mm -hmm. Jösses. Här är det inte mycket som stämmer. Nej, här har vi verkligen en roll som inte är skriven för filmen, tycker jag ens. Vad gör människan här? Vi pratar om en karaktär som heter Snails- Kort och gott. Inget efternamn eller någonting. Bara Snails. Därför att... Ja. Snails. <laughs> Därför att Snails, ja. Och han är då gruppens tjuv. För givetvis, mm. vi kommer att mm. samla ihop en grupp. Det är ju vad hela Dungeons and Dragons går ut på. Exakt. Och det är väl den biten som han lyckas bäst med att porträttera. Någon som mm. har mm. väldigt långa fingrar och har väldigt mm. svårt att låta bli att plocka lite här och där och ta ett par äpplen när de går förbi ett fruktstånd och, mm. och, och mm. titta där där är en uppstoppad katt. Nu har jag en uppstoppad ja. katt. Och. Problemet ja. är ju att det är ju det lilla i hans roll. Ja. För här har vi en fegis en gnällspik Någon mm. som är ja, rädd för precis allting Samtidigt mm. en enorm kvinnokar som ska tjusa allt Som kommer in med ett par bröst och, ja, En fruktansvärd stereotyp på hur man såg på mörkhyade män ja. Under ja, främst 80- och 90-talet Vilket ja. förvånar mig för som sagt, vi är inne på 2000-talet ja. Återigen, någonting man hade kunnat tycka så här ja ah, just det, det, var den tiden. Men det är det inte. Han känns så extremt olustig att titta på. För tänk dig alla dumma grejer du kunde förknippa med mörkhyade skådespelare, främst män i film. Och du hittar dem här. Ja, ah, jag mådde väldigt snabbt dåligt när han blev presenterad. För det är så snabbt tydligt också vad han är för typ av person, mest på grund av alla ljud man har för sig mm. jag, jag, jag begriper liksom inte återigen, regissören mm. vad är det för jobb man gör, när man inte kan se till en sån här person i synnerhet då att tagga ner, eller är det här man vill ha helt enkelt, och vad tror man att man ska få ut från det mm. för snails är ju inte rolig, och jag tycker liksom att han är en så himla onödig karaktär verkligen för han fyller ingen som helst funktion i den här gruppen. Visst som sagt han ska ju vara tjuv och han kan ju uppenbarligen tjuva sen att han då går och plockar på sig som du säger en uppstoppad katt och han hänger dessutom ett par stövlar över huvudet alltså det är så himla dumt mm. det här det är vad jag skulle kunna tänka mig om jag såg en grupp tolvåringar som satt och rollspelade mm. och då skulle jag lämna det bordet illa kvickt Ja du är inte ensam om det. Och det här med ljuden han ger ifrån, så Ja. Ja. Här... här spelar han en tjuv som ska vara diskret. Och jag tycker inte att är särskilt diskret? <laughs> Nej, det går emot hans roll verkligen. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Han är så himla fånig och han är som du säger också väldigt högud och han är väldigt rädd av sig men han är ändå väldigt så här kommanda och så ska han vara flörtig också. Han är bara så mycket att det blir ju... Det blir bara en soppa av alltihopa. Och är det kanske lika bra att säga att det är ju naturligtvis Marlon Wayans som spelar då Snails? Och, ja... Jag kan inte komma på så många roller som han har gjort. Och det förstår jag egentligen. Därför att han, han ger inget bra intryck. Man vill filtrera bort honom direkt. <laughs> ja, just. Jag tänker faktiskt göra någonting som är väldigt kontroversiellt för äm, eskapisterna. Vi spoilar ju ibland när det är de här skitfilmerna för att... ja vi kan prata sönder dem så um, kan man strunta i att titta på dem. Mm. Men det händer en sak med Snails som i vilken annan film som helst vi hade tittat på hade jag inte berättat det här. Men jag tänker berätta det här och nu, därför att det fyller en viktig poäng. Ja. Under en sammandrabbning, ungefär ja, vad ska vi säga, en timme in i filmen, mm. så blir Snails dödad utav dammodar. Mm. Och kastad ner för ett stup så man ser hans kropp då falla i slow motion. Sen händer lite grejer och så får man se hans kropp ligga i gräset och det blir en utzoomning och det är sorglig mm. musik. Grejen är den att jag känner ingenting. Nej, exakt. När han försvann från bilden så var det ju mer så här... Åh, oh, okej, okay. kan vi ta någon fler också nu? <laughs> <laughs> det, det gör i absolut <laughs> ingenting. Och det här ska ju vara viktigt för Ridley trots allt. För att man, Snails är ju hans bästa vän, verkligen. Mm. Man märker ju att de har ju hängt ihop ett bra tag- och de ska ju stå varandra väldigt nära och han blir ju självklart förkrossad av det här och får eh, liksom, på riktigt verkligen ett eh, hemdbegär mm. och börjar liksom verkligen hata damm och dörr på riktigt nu så att för honom så ska det ju ändå vara någonting som gör att han verkligen vill slåss för sin sak samtidigt som man också tycker att allting är skit hade de inte gått med på och, och vara med på det här äventyret så hade, så hade Snellis fortfarande levt och så vidare men som sagt, jag bryr mig ju inte det allra minsta, utan det är ju snarare tvärtom att, ja, var skön, det var mycket tystare. <laughs> Det är ju tristan karaktär, det är meningen vi ska tycka väldigt mycket om. Ja. Snarare gör när de försvinner att vi tycker att filmen har blivit bättre. Då är det ju någonting <laughs> som är fel. Ja, det är det definitivt. Men hela den scenen är ju också jättekonstig. För då ser vi att Snails har då blivit jagad och slagen av Damodar ett tag. Så han är ju redan lite mm -hmm. mörbultad. Och så mm. kommer Ridley springande med svärdet i hand, liksom så här: nej, vad håller du på med? Och så är det en liten hetsk dialog där. Och så gör Snails någonting som då får och där att gå över gränsen och han mm. liksom mm. spetsar mm. honom. Mm. Och helt plötsligt är reaktionen från Ridley att sjunka ner på knä, höja svärdet mot skyn och liksom, <laughs> ja. Om det var jag som stod där och min då bästa polare precis har blivit då knivhuggen i ryggen så hade min reaktion antingen varit att bara liksom chockat stå och stirra och inte riktigt kunna registrera mm. vad som precis hade hänt mm. eller så hade jag fyllts av ett raseri och sprungit fram för att ja ge ja. den jäken en omgång Visst, ja Jag hade inte sjunkit ner på knä och gjort en så här väldigt melodramatisk ha <laughs> nej vi så posade det egentligen vi alltihopa det här också. Jag, jag tror som du säger att man hade, man hade verkligen reagerat på något av de här andra sätten. I synnerhet bara springa fram i vild raseri. Men att, ja... Nog sagt. <laughs> ja, ungefär. Jag vill bara lämna Snails känner jag. Och, och den här stackars Marlon Wayans. Han kan ju ändå vara rolig ja. när, han, när han gör sitt överskådespeleri. Eller vad du nu ska kalla det för. Men han har sina läten och har sitt sätt och sådär... Mm. Men här är det inte roligt alls någonstans. Och så som sagt, så extremt stereotypt utav alla de här ja. negativa stereotyperna. som mm. mm. man skäms ju nästan av att titta på det. Ja, för, för det här ska ju inte vara just en skämtgrej. Det är ju just det, det här ska vara på allvar. Ja, så allvar det kan bli, host host. Mm. Jo. <här> Istället går vi vidare till vår första kvinnliga karaktär här. Och det är ju Marina Pretensa som då är mm. magikon som de stöter på på den här ja akademin. Mm. Och hon är ju en extrem royalist. Hon tycker ju mm. väldigt mycket om sin kejsarinna och mm. hennes ord är verkligen lag och jag är stolt över att vara en av hennes magiker och så vidare och så mm. vidare, bla bla bla bla, bla. Okej, okay, vi fattar, du tycker om regenten, fine precis Du behöver inte skrika det i nästan varje scen för det är det första intrycket man får av en ja. extrem mm. lojalist som bara skriker om sin liksom ja, gudumlighet i princip mm. Mm. eller gnäller på allt och alla för här har vi en karaktär som ska föreställa vara en svag men ändå stark kvinna som vet vad hon vill men hon är lite naiv och hon är lite mm. för ärlig och lite för rakt på sak. Men tillsammans med då Ridley så ska hon hitta en perfekt balans i tillvaron. För ja, naturligtvis, hon är det uppenbara kärleksintresset. Mm, ja, och, och det märks ju väldigt tydligt när liksom Ridley väl får syn på henne direkt för då är det ju något form av så här klassiskt pausögonblick där. När man ser ju hans ögon bara... <skratt> <och> hans mun... <skratt> How you doing? <skratt> <skratt> Ungefär, verkligen. Och det är ju ett stort problem. Inte att vi har ett kärleksintresse eller att det är romantik i filmen. Som sagt tidigare, det har jag inget problem med. Problemet är när en karaktär bara finns för att vara det. Ja. Punkt. För det är så himla uppenbart att hon ska vara också. Mm. Det, är, det är tråkigt också för Marina som karaktär- men också för Zoe McClella som, som skådespelar den här personen- att hon inte har mer att se till om- att hon inte har mer eller större skor sagt, att fylla ut. För det märks ju att hon verkligen vill- och mm. Mm. ja, vi kan väl diskutera hur bra skådespeleri hon faktiskt kan leverera. Hon, hon försöker, mm. men mm. jag ska väl ärligt säga att här känns det ganska tydligt att det finns en skådespeleri som hon måste ta sig igenom för hon mm. når inte riktigt sin fulla potential någon gång i den här filmen. Hon är extremt underspelad eller extremt överspelad och ja. ingen av ja. dem känns... Ja, bra. nej Tyvärr. Det, det är synd om Zoe för man märker att hon vill. Men rollen är inte bra skriven. Där är ingenting att egentligen jobba från. Nej, överlag är det ju ändå så med de flesta karaktärerna här att det går inte som att göra simla himla mycket med vad man har. För det blir som bara dåligt hur som helst. så skulle kunna sätta in vem som helst tror jag som Marina- men ja, när man har skrivit en karaktär för att det ska vara just ett väldigt tydligt kärleksintresse då, då är det som liksom svårt att fylla ut någonting alls och göra en karaktär av det mm. för äh, alltså Marina har som inte så mycket att säga till om mm. hon är ju inte så himla mäktig heller så att hon blir ju rent omkullkastad ett par gånger och de gångerna som hon får in någon träff på någon så är det fortfarande lite det här är klumpiga Ehe! Och så, och så lyckas hon ändå göra någonting bra, men sen i nästa scen så bara skrik panik ungefär. Mm. Jo, men det är den ganska typiska lärlingen som kan, men kan inte prestera under press. Nej. Utan då blir det väldigt, ja, vad ska man säga, klumpigt eller inte alls. Mm. Lite panikartat. Men det tråkiga är ju att man, man måste ju inte bara göra en karaktär till kärleksintresse och sätta punkt- de kan ju vara mycket komplexare än så. Kärleksintressebiten behöver ju bara vara en liten del. Och det är det jag hoppas på när en karaktär dyker upp. För jag vill säga en människa. En människa med idéer, och tankar, lite komplexitet som gör att en historia blir spännande. Men Marina är så extremt fyrkantig. Särskilt när man ser till Hollywoodproduktioner. För hon faller ju ja. in i alla stereotyperna där också. Ja, ja, jag tänker faktiskt rent utav på Lyfter den filmen när jag ser den här personen. För där har vi ju också en, en kvinnlig huvudperson som, som ju blir väldigt, väldigt fyrkantig och inte så mycket alls mer än ja, kärleksintresse där också på två håll rent utav mm. egentligen. Trots att man där dessutom vet att det här är en karaktär som absolut har väldigt mycket potential och mycket att säga till om och är en verkligen fullt levande person för har man läst boken så då vet man det mm. men det, är, det, det går ett samma håll där också att då har man det skriver om det helt och hållet för att bli precis som Marina är här ingenting egentligen, hon ska vara som hon ska finnas i bild och hon har sina repliker och hon verkar kunna Någonting Men det blir som ingenting Därför att hon hålls tillbaka av, av sitt man helt enkelt Hon ska bara vara de stora ögonen Som ser tårfullt på hjälten ja. Och behöver hjälpas och räddas Och kanske ibland får chansen att hjälpa hjälten Men bara lite grann mm. Bara lite <laughs> Precis mm -hmm. Men nej, tyvärr det här, är en, det här är en katastrof Till kvinnlig karaktär Det är en kvinna utan karaktär Om jag ska vara helt ärlig <laughs> <laughs> ja. ja Jag hade hoppats på mycket mer Speciellt där till en början när hon ändå visar då Vad hon kan som just lärling men allt det där bara Rinner totalt ut i sanden så fort som mer eller mindre hon har fått syn på Ridley, eller redan när Ridley får syn på henne och äventyret väl sätter igång. Mm. då Hon börjar styra lite grann, hon, hon håller i rodet, hon är den som sätter ihop den här gruppen, även om det inte är kanske helt frivilligt. Men sen tappar hon verkligen alla grepp för Ridley ska vara hjälten. Mm. Jo, men då har någon tryckt på hennes kompetensknapp och då har ja. allt stängts ner. Ja, det är jättetråkigt och jag tycker de såg i MacLellan för um, hon vill, men um, mässigt är hon inte riktigt där och rollen katastrof. En annan katastrof, men en helt annan typ. Mm. Det är en viss Elwood Guthworthy- Oh. Och jag visste inte ens att han hette det Nej, jag visste inte om att han hade varit i ett förnamn eller ett efternamn Ett efternamn som ska vara lite klyftigt sådär, precis som med Freeborn mm. Gutworthy För han äter nästan hela tiden och väldigt mycket mm. Mm. Ja, det är ju naturligtvis gruppens traditionella dvärg vi pratar om <laughs> Och var är det de träffar honom någonstans? Jo, soup tippen. <laughs> Där dvärgar uppenbarligen tenderar att hålla till som någon slags lovdisar. <laughs> <laughs> ja, för det är det han verkar vara. De, de flyr och hamnar där och de hör hur vakterna kommer. Och ut ur något skymke eller något sånt kommer han och säger väldigt såhär Vad gör ni här? Äh, äh. Mm. Mm. Och så är det ju någon som skjuter en pil så att hans hjälm ramlar av och då blir han ju helt skuggstokig. <laughs> Åh, vilken scen det är, jag ville bara gråta verkligen, jag tycker det är underhållande men det är, ju, det är ju bara så fel det är ju bara så fel mm. det hör som inte hemma i den här världen jag vill inte se det här när jag ser en Dungeons Dragons film eller en fantasy film överhuvudtaget, jag förstår verkligen inte den här scenen och att han sen dessutom blir en del av gänget, det är ju som bara helt befängt, verkligen ja, det är väldigt slumpvis <laughs> ja, väldigt, verkligen ni möter en dvärg och han följer med er. Jajo! En växar karaktär i hjärta. Elwood wow. joins the party. <laughs> ja, ungefär. Jo. Men där har vi å andra sidan all hans karaktär mer eller mindre. Ja. Han är en sur och vresig dvärg. Han mm. äter jättemycket och går runt och vresar och tycker inte om allvar nej, precis. Och någon gång så säger han väl dessutom att han vill ha öl Att det är ett problem att han inte har någon öl just nu ja. Så att ja, bra, grattis Ni fick in alla de här dvärgklyschorna Nu har ni en karaktär Eller? <laughs> nej de försöker ju få in ett litet personlighetsdrag i honom. Men det är ändå ett som jag misstänker kommer från eh, de här klyschorna också. Och det är att han är rädd för hästar. Mm, mm. För han eh, ligger tvärs över en häst. För han kan ju naturligtvis inte komma upp och sätta sig. Så han får ju ligga <laughs> liksom över den. Ja. Och bölar. Ja, exakt! Och det är ju också en sån här Vad gör ni med karaktärerna ni har i den här filmen? <laughs> är det någon utöver hjälten som ska vara någon, så att säga? Alltså, det här det är en katastrof till, till karaktär att slänga in. Jag förstår inte ens vad han gör i gruppen eller i filmen. Det är så himla, himla... Vi har ju redan Snail som är den totala katastrofen först som det känns och som är den här riktiga, ja, en comic relief. Men Elwood är ju en helt annan typ av comic relief och känns jättemalplacerad verkligen. Ja, alltså den enda anledningen att han är med det är ju för att um, en Dungeons and Dragons grupp ska ju ha en dvärg och här har vi dvärgen. <laughs> ja. Så varför ska vi skriva en karaktär för när den här kan vara Någon Ja. Sur och vresig och vilja dricka ja. massor med öl Och slåss med yxa Färdigt! Färdigt, ja <laughs> precis. Jag tycker nog ändå lite synd om Lee Ahrenberg Som spelar Elwood Men samtidigt Där är ingenting att fylla ut För som sagt, det är så gläst mellan personlighetsdragen I den här karaktären Att jag äh, egentligen skäms för att kalla det karaktär men det lilla där är tycker jag inte att han spelar jättebra Nej. Det är både överspelat och underspelat samtidigt <laughs> Ja visst det är det Jo när, när han får sina såna här, typ raseriutbrott i synnerhet då, då Då går han ju på som en upphottad batterikanin verkligen <laughs> Men sen då när han ska leverera vanliga repliker, då är det som talar ju skägget. Ja, bokstavligt talat. <laughs> bokstavligt talat, ja. Så att eh, han gör ju som inte mycket rätt, stackars Lee. Men han har ju ingen karaktär som är rätt skriven heller, så vad kan man göra? Det är precis vad det är. En äm, förkantig dvärg som de har äm, tryckt in i gänget för att den ska ju vara där. En annan karaktär som också känns väldigt impressad bara för att den ska dyka upp. Mm. Och för att gruppen naturligtvis ska ha en alv med sig. Mm. Mm. Det är Norda. Som är alvkrigare Eller alvjägare Jag är inte helt säker ja. på um, mm. Vilket som är hennes faktiska yrke Ja för hon blir ju ändå Hyrd som det verkar För att eh, hålla span och koll På Ridley och Snails Och Marina i synnerhet För det är de som verkligen är den här, den här gruppen egentligen Och det är de som har tagit sig från Gillet eller Akademin, Och eh, har eh, ja, Vissa viktiga saker Med sig som sagt i ägo. Så att hon verkar ju bli anlitad. Jag är bara inte säker på av vem exakt eller om hon kör någon dubbelspel vad det är. Men för att just spåra de här. Mm. Och spåra kan hon ju. Det visar hon ju flera gånger också när hon väl sluter sig till det här gänget. Så jag någon slags jägare. Men, men det viktigaste här det är väl egentligen att hon, hon är alv helt enkelt. Mm. Och att hon bär någonting som ser ut att vara designat av Madonna. <laughs> ja, det är en mycket konstig bröstplå att hon har. För mm. Mm. det ser ut som en naken kvinnokropp med navel. <laughs> och det, alltså ja, jag ser inte varför den skulle fylla någon som helst funktion utan det är bara någonting rent estetiskt mm. på ett jättevård. Det är dåligt sätt verkligen. Jag tror att hon vinner ju pris definitiv för att vara sämst klädd i den här filmen. <laughs> och det är ett svårt pris att vinna för det är väldigt många konkurrenter. <laughs> ja, jo. Jag gillar ju till exempel hur profion klär sig, både när han ska vara den gode som går omkring i vitt. Och sen när han är ond och då går han i svart. Undrar om han är ond? Mm. Nej, nej. Var inte löjlig. Som att ta på sig låsögon och ta sig låsögon, Ta på sig låsögon, och ta sig låsögon. <laughs> Men eh, vad jag förstod det så är Norda anlitad av kejsarinnan för att hålla koll. Så hon är mm. ju på deras sida och kör inget direkt dubbelspel. Men det är ju lite tveksamt här och där. Särskilt när eh, de är i en svår situation. Och hon hindrar både då Elwood och sina egna soldater från att hjälpa till. Det här är någonting de måste klara själva. Varför? Ja, exakt. Varför? Det finns många Många sådana scener överlag I den här filmen, hon står ju för en av dem Men det är väldigt mycket just varför ja, Man undrar liksom, men hade det inte varit smart Om ni alla hjälptes åt Som en grupp, ja. som ni ska föreställa <laughs> Och hon kommer ju inte med någon som helst anledning Till det heller, utan hon bara Nej, det här måste hon klara själva ja. Han hon bara, okej okay, det låter ju jättehäftigt men varför? Det måste vara någon sån här alvisk visdom. Ja, definitivt. Hon är ju ändå 230-någonting år vad det nu var för någonting så att hon, hon vet säkert vad hon gör. Mm. Det sätter ju lite grillor i Snails huvud för um, här har vi ju kvinnan som han verkligen försöker att um, ja, flörta om kul mm. Och uh, han håller ju på väldigt länge och väldigt väl tills hon faktiskt säger det där att um, jag är 230 år eller någonting. Någonting sånt. Oj, ja. hmm, hmm, jag är inte ointresserad. Men hör. Om man bara, snälla, var bara tyst. En av alla de 200 gångerna man tänker det. Var tyst. Ja, precis. Kan du inte bara... Ah. se en gynsklimt i filmen. Precis. Men eh, Kirsten Wilson som du spelar norda, hon är tydligen en skådespelare som är med i väldigt mycket B-film eller jag skulle snarare kalla det för C-film. Det är väldigt intressant <laughs> att titta på hennes IMDb profil för eh, det är väldigt mycket Asylum och eh, Sci-Fi Channel filmer och liknande. Mm. Så där, ja, ja då, då förstår man ju genast verkligen. Vad jag menar, det, det behöver ju inte vara dåligt heller. Bara manuset är rätt skrivet mm. och karaktären är rätt skriven. Men här har vi ju som återigen en film som inte har ett bra manus och har inte bra skrivna karaktärer heller. Mm. Så därför blir det ju inte intressant att se henne heller, bortsett då från möjligtvis hennes jättekonstiga rustning som sagt. För den är ju intressant i sig därför att man förstår liksom inte hur det är tänkt. Jo, jag vet precis hur du har tänkt. Åh, oh, hon är snygg! Och den där bröstplåten får henne att se naken ut. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> precis vad det tänkt, jo, faktiskt. Och återigen, vi är i den här tolvåringarnas värld igen, eller kanske snarare 13-14-åringarnas värld då. Mm. En bikini-rustning, för det är sexigt. Ja, ja. ja, ja men det gör inte att det är acceptabelt, vet du. Nej, verkligen inte. Jag tycker det är en pinsam karaktär. Jag tycker den kommer med väldigt mycket konstigt. Men det är ju manusets fel. Och mm. som sagt, visst, hon har en väldigt um, udda biografi på IMDB. Men jag personligen tycker att de en film bara har en bra historia som är charmigt skriven eller intressant med intressanta karaktärer, då kan jag acceptera att det är urkassa effekter, för jag blir fångad utav bara historien. Men, mm. ja, nej. Det verkar inte vara mycket av den varan där heller, tyvärr. Nej, tyvärr verkligen. Hon försöker. Hon mm. försöker väl. Men alltså, återigen, karaktärerna, vad gör de där ens? Hon är alv. Det är det. Mm. Punkt. Och hon ska spela lite så här... ...bättre än alla andra... ...smartare än alla andra... ...graciösare ja. än alla andra... ...lite mm. överlägsen... ...och visst, det är så Alvor ofta porträtteras... ...men mm. Eh, mm. de är ju inte hjärtlösa... ...och det tycker jag att hennes karaktär... ...känns väldigt ofta... ...väldigt länge. Ja. Ja. Där är en karaktär jag bara vill... ...ta upp som hastigast... Och det är därför att um, jag tycker synd om skådespelerskan som har gjort den. Därför det känns inte som att hon kan skådespela alls. Hon är så mm. felplacerad i den här. Det enda hon kan det är att stirra storrökt mot kameran och se lite <laughs> rädd och osäker ut. Mm. Och det är kejsarinnan som spelas av en tjej som heter Tora Börsch. Och det är hela hennes karaktär att stå och se lite ledsen ut. Och vara olycklig och säga: Jag vill bara mitt folks bästa. Och fullt så livfull som jag fick hennes röst att framstå. Är den inte? <laughs> Nej, visst. Ja. Jag suckade verkligen när, när man eh, första gången fick se innan För det börjar ju med att det bara pratas väldigt mycket om henne. Och, och det är ju främst för att, som sagt, profion då pratar ju bakom ryggen på henne och försöker få henne att framstå som ond och sådär. Och jag blev väldigt intresserad över vem den här tjejskarinnan är. Och så när hon kommer in i scenen första gången och bara. Men jag vill ju bara mitt folks bästa. Mä, mä, mä, mä. Så, så tänkte jag nej, inte en till. Ja. Hon lämnar ju inget jättebra intryck och um, om det hade varit min kejsarinna så hade jag ju inte varit royalist. Den saken är säker. Eller hur, nej. Jag undrar oss hur mycket Marina egentligen vet om sin kejsarinna. För okej, okay, det är ju jättefint att hon faktiskt då slåss som sagt för att alla ska leva på lika villkor så att säga. Det, det är fint, det, det är det definitivt. Men alltså, hon har ju ingenting att komma med den här tjejen. Ingenting alls hon borde inte vara sig jag hade velat att de hade någon med lite karisma och kanske lite pondus mm. så att man verkligen hade köpt att här har vi en tjej med lite tåga i som vågar stå emot ett då jätteråd med till synes då hundra medlemmar eller någonting sådant som alla är emot henne och hon protesterar ändå mm. för mm. i de här debattsekvenserna där man ser då Profion debattera mot henne de har två helt olika positioner och alla trollkarlarna som är där i de som då ska avgöra vem som har rätt eller fel eller vem man ska heja på och så vidare. Då hade jag ju velat se en riktig dynamik där. För i nuläget mm. så har vi Profion som överspelar och kejsarinnan mm. som underspelar. Mm. Så det är inte svårt att förstå varför trollkarna har valt Profions sida. För att, jag menar, där är ju åtminstone lite liv på den sidan. Ja, visst. Visst, det är ju väldigt kul att se när de båda två ställs inför varandra. Och de ska hålla på att argumentera för sin sak. Och man känner ju som bara att Kejsarinnan har ju absolut ingenting att komma med där verkligen. För att Profion har så mycket mer liv i allt mm. han säger. Och han är ju extremt engagerande. Och hon kommer där och är lite mäkig bara Och man, man undrar som, hur blev hon kejsarinna överhuvudtaget egentligen? Ja, för det går man inte heller in på. Hon bara är kejsarinna. Ja. Jag kan tänka mig att det är en liten referensstulen från den oändliga historien, Hust Hust. Ähm, jo då. Mm. Men ähm, där hade de med henne utav en anledning. Här fyller hon ingen annan anledning än att hon är den rådande regenten. Mm. Mm. Och en regent kan um, bara vara regent så länge de kan bibehålla tronen. Och, um, hade det här varit en uh, lite seriösare film så hade den här skådespelarskan förlorat tronen inom 15 minuter. Ja, <laughs> definitivt. Oh, Men vad säger du? Ska jag äntligen ta upp det där lilla positiva med den här filmen som jag, jag tror du har förbisett? Ja tack, nu är jag väldigt nyfiken på det här. För ja, alltså det var ju en sån katastrof att få se den här filmen. Så jag hade som svårt för att kunna fokusera verkligen. Mm. Så nu, nu behöver jag den här, som sagt, den här, här kicken. Då kastar vi oss lite mer än en timme in i filmen. Mm. Ridley är svårt sårad. Ja. Och han har hamnat i händerna. Hos en alvisk helare som tar hand om honom. Mm, och botar mm. honom så att han blir kärnfrisk på bara sekunder. Ja, en liten tomt i där, verkligen. Mm. Vet du vem det är? Jag försöker verkligen att få en, en klar och tydlig bild av den här mannen. Mm. Men jag kommer som bara på att han var... En doktor? Ja men Det är allas vår Tom Baker. Nej, det är han, ja. Åh, när du säger det... Åh <skratt> oh, vilket lyft verkligen ja. <skratt> och faktum är att om du verkligen tänker efter Eller väljer att gå tillbaka och se om det Jag menar Tom Baker har ett väldigt speciellt skådespeleri Det är lite oh. hans charm så att säga Sen kanske mm. inte alla tycker om det Men det är en annan sak Men hans röst där och att han faktiskt försöker spela den här rollen på allvar... Mm, mm. Lyfter faktiskt den här filmen lite för mig. De få scenerna och den lilla scentiden han är med... Det är den bästa i hela den här filmen. Oh. Ja, nu var det faktiskt lite roligare ändå just, just det där... När han kommer där och använder sina helande krafter. Jag tycker även det är lite... Det är också sånt här... Huh? ögonblick ändå för han, han säger vissa saker som jag tycker låter som att men hur tänkte du som skrev de här replikerna nu egentligen men som sagt han har ju ett speciellt sätt att leverera repliker på och ja alltså han kan ju faktiskt ändå skådespela som sagt det är lite speciellt men så fort jag hör hans väldigt speciella röst så blir jag bara så väldigt glad i båds för det är en, en berättarröst jag gärna hör Mm. Men eh, det är ett litet guldkorn i den här svarta abyssen Utav eh, fel och tänk Så eh, jag förstår mm, att mm. det inte är mycket att hurra för Men det är någonting Ja, det, det, det gav mig faktiskt en liten ljusgrimt Det gjorde det Nu känner jag att det finns någonting att ta vara på Bortsett då från <laughs> Som sagt att Jeremy Irons är lite rolig av sig <laughs> Ja... Det är två kultskådespelare och det får en ju egentligen bara bli lite ledsnare av att det här mm. kunde ju ha varit någonting så mycket mer. Mm. Men med det sagt, ska vi gå in på det visuella kanske? Jo, för där kräver man ju på en hel del skulle jag vilja säga. Och man är ju inte direkt blyg för att visa att, aha, kolla vad vi har byggt upp med våra 3D-häftiga effekter. Mm. Tyvärr så passar ju inte 3D-effekterna och världen som de visar i alla andra scener ihop. Nej, Nej inte riktigt va? De har väldigt många sådana här vybilder på den här jättestart Staden där vi börjar. Mm. Men när vi faktiskt går runt i staden så känns den mycket mindre än vad man har fått bilden av. Ja. Och den känns mycket mer storslagen i de här digitala effektsbilderna. När vi ser liksom, mm. kolla mm. här, de stora tornen och tinnarna och husen och allt möjligt. Ja. Men vi ska bara gå här i den här lilla tunna gränden med de här fallfärdiga husen. Mer behöver vi inte visa. <laughs> och vet du vad? Det finns ett ställe som är ännu värre. Och det är när de bestämmer sig för att vi ska leta reda på tjuvgillet, för de har någonting vi behöver ja för då ser man väldigt extravaganta sådana här vybilder utav, ja, flera stycken slott som står på nästan pelare utav berg <laughs> i bakgrunden och städer som fullständigt myllrar omkring dem och så vidare och så mm. vidare mm. och sen så fort vi har en slags inzoomning så att de börjar gå runt där, då känns det som att de har hamnat på en budgetmedeltidsmarknad Ja, det är verkligen väldigt passande för vad som händer, och det Himla, det, det där är också en av de här ögonblicken- när jag verkligen skakar på huvudet och bara... Nej. För Ridley blir ju uppenbart väldigt tagen av någonting här- i den här staden. Men man får som inte riktigt se vad. Ja, visst, vi har fått se då de här panoreringarna- där de som sagt bygger upp värsta stora staden verkligen. Mm. Men och så ser och jag, då, då kommer alla in där och man får se- de på håll och så. sen zoomar man in på Ridley och han ser ut att stå och titta förundrat och beundrat på någonting stort och sådär och bara, wow, det här det är det här det är grejen ungefär och mm. jag som bara, vad tittar du på egentligen? det är bara en liten skitmärknad här ungefär. Jo men det är väldigt mycket sådant i den här filmen att man antyder att det är någonting spännande, såt och fantastiskt men eh, vi behöver inte titta närmare på det därför att bli intresserar säkert inte er. Vi, vi håller kvar här och tittar på det här fesiga istället. <laughs> ah, men fantasin, det är det rollspel handlar om. Ja. Det bästa exemplet egentligen på att de har en jättemöjlighet till någonting unikt och spännande det är när de sitter på en taverna och eh, ska försöka lista ut hur den här magiska kartan fungerar. Mm, för att ta reda på vad är nästa steg för att ta sig till den här trollstaven. Och då upptäcker Ridley av någon anledning. För han har mer kunskaper om magi än vad den som har studerat magi har. Mm. Att om man håller fingrarna på vissa sätt och uttalar några magiska ord. Då sugs han in i kartan. Ja. Och då gör hon likadant. Så att liksom. Och så sugs så, hon också in. Och då förstår man att nu är de på en annan plats. Som förmodligen mm. är väldigt magisk. Man ser antydningar mm. i kartan. Över att de håller på att göra grejer. I ett par snabba klipp. Men då är ju den stora frågan. Ett. Vill vi följa med dem in i den här magiska världen för att få se vilket äventyr de har där innan de kommer ut igen? Eller mm. två, vill vi se vad Snails och Elwood hittar på på tavernan? Ja, vi stannar väl på tavernan, jag menar magisk karta, annan värld. Pff, det är bara tråkigt. Varför skulle vi vilja följa med huvudpersonen? av hans kärleksintresse för när vi istället kan följa med den här flörtiga jättestöriga högjudda comic relief figuren till tjuv och så då den här vresiga totala katastrofen till karaktär. Elwood som är en dvärg och inget mer. Och det tyckte jag också var jättekonstigt sen när de faktiskt kommer ut därifrån Riddle och Marina från den här kartan. Och de berättar om äventyren de har haft. och jag som bara det var ju jäkligt billigt sätt att komma undan att inte behöva visa vars de har varit och det som har hänt där. Utan nu, nu nöjer vi oss med att de bara säger att, wow det där var någonting, Minzana. Ja, men när du gjorde så där, då var det ju så där. Ja, men nu ska du inte gnälla, bla. bla, bla. Ja. Det är så fel i ett sånt här medium att göra så därför att jag förstår att man ibland splittrar en grupp när man spelar Dungeons and Dragons så att halva gruppen är och gör en sak och den andra gruppen är och gör en annan. Och även om spelarna får vara med och lyssna på vad de andra håller på med, så gör ju mm. inte deras karaktärer det. Och de får kanske bara den här snabba återberättningen. Och det är väl helt okej. Okay. Jag menar, spelarna har ju ändå fått höra. Och de är ju i essens karaktärerna, så... Det är väl helt okej. Okay. Men film funkar ju inte så. Vi vill ju se grejerna. Annars så har de ju inte hänt. Nej, precis. Det var det jag tänkte att det skulle möjligtvis kunna vara någon slags sådan referens för många gånger är det ju rent av så att man tar verkligen vara på det här med vars är karaktärerna fysiskt så att säga i spelvärlden. Och så kan det faktiskt bli så om man då sitter och rollspelar att man blir liksom utskickad från rummet därför att nu är du och du inte på samma plats. Alltså ska inte du höra det här direkt mm. från oss som sitter och spelar utan du får höra det efterhand istället från den här karaktären som har det här äventyret. Men så kan man ju inte göra som sagt i en film. Man kan ju inte bara klippa bort personer, låta dem ha ett äventyr och sen komma tillbaka med viktiga grejer och information och sånt där och så inte säga någonting alls om vad som har hänt och inte visa det heller men vi vet ju vad det beror på och det är ju helt enkelt pengar Ja. det var en onödig scen tyckte någon att ha med så därför är den bortstruken eller inte filmad överhuvudtaget och då sparar de specialeffektspengar, skuddespeleripengar, scenpengar, mm. grattis. Jag hoppas det kändes jättebra att spara de där pengarna. <laughs> ja, så ni kunde lägga så mycket krut på de snygga drakarna? <laughs> Vi kommer till dem. Jag vill prata färdigt om miljöerna först. Men mm. det kommer att bli intressant att prata om. <clears throat> Ja, men det är en väldigt konstig splittring mellan fantasivärden de försöker bygga upp och de scenerna vi faktiskt får se. För de synkar inte. Illusionen bryts jättesnabbt och jättelätt. Och det känns bara billigt. Mm. Vi blev lovade ett slott Men bjuds in i en koja Jag menar Det är ganska uppenbart Och det är väldigt svårt att inte bli besviken Ja, för, för att ge ett bra exempel på det där Som alltså, jag minns att vi verkligen belyste När vi pratade just miljöer Och eh, det visuella i Going Postal. Ank Morpork från stad får man ju också se en hel del sådana här vyr från hur stor och hempig den är. Mm. Och där har man ju lyckats riktigt bra verkligen med att visa en levande stad och visa på många hus och visa på bra stora utmiljöer som verkligen får en att tycka och tro att det är just en stor och myllrande stad med mycket människor och mycket byggnader och mycket både hus och annat. Mm. Men här som sagt så, ja, man ger en vision och en illusion men den spricker ju direkt verkligen. Jo, ja, för det är intressant att du just tar upp Going Postal för jag misstänker att de hade mindre budget till att filma den. Ja, oja. Oh, och grejen är den att de återanvänder ju jättemånga gator i hela Going Postal om och om igen- de byter bara vinklar och så har de varit noga att när de försöker göra de här storvis scenerna där de har varit inne digitalt och rita till fler byggnader och liknande, har de varit så försiktiga med att försöka få till samma stil och att inte bränna på alldeles för mycket därför att Mm. Då kommer vi att förvänta oss att faktiskt få se de här andra mycket spännande platserna. Och får vi då inte göra det, då blir vi besvikna. Mm. Utan, ja, men det ser ut ungefär så här. Och det är såna här gator de går på. Då är det fler sådana gator, men de har ingenting som är intressant att gå till- så att vi håller oss här. Ja. Ja. Men Dungeons and Dragons försöker ju- som sagt vara att göra- liksom spektakulära miljöer- <laughs> i 3D- med grafik. Som vi inte får besöka. <laughs> Snoppet! <laughs> Du slår en etta, du gick vilse Du kommer inte in till slottet Du gick ner i kärret, du är död ja. Du hittar en dvärg bland soporna Grattis till din nya reskamrat Jag kan väl sätta punkt för miljöpratet och säga Att de hade många spännande idéer De var inte kapabla att göra någon av dem Nej. Och så går vi vidare till de digitala monsterna För... Det finns det ett par stycken. Ja, woohoo. Till att börja med drakar. Ja, tänka sig Dungeons and Dragons. Vi besöker mm. även fängelsehålor men det är en annan sak. <laughs> <laughs> Om du skulle ta och summera de här drakarna för våra lyssnare. Vad skulle du säga då? Att de faller platt. Det är vad de gör. Jag är besviken. besviken. Det är, en, det är en fantasyfilm. Det ska finnas drakar i fantasyfilmer. I synnerhet när titeln är Dungeons and Dragons. Och ja, okej. Okay, för all del. Alltså När de visar den första draken så tyckte jag väl ändå att ja, det ser väl helt okej okay ut i år 2000 och sådär. Sen när de upprepar det. Då det kommer flera drakar som ser exakt likadana ut. Och som rör sig som jag vet inte vad. Att de vore på styltor. Då, då, då nej. Då köper jag inte längre den här försöket till illusion. Jag... Alltså jag förstår att det är jättesvårt att skapa varelser digitalt. Och att det tar tid och det kostar pengar. Mm. Och jag förstår att någon har jobbat hårt med att försöka få till de här drakarna. Och att det här har varit den höjden de har kunnat nå med den här mm. filmen och den här tiden. Vet du vad? Det kan vara okej. Okay. Men då får man också se till att de inte är i förgrunden. Eller att eh, de är en alldeles för stor del av handlingen. För då kommer man att vara väldigt observant på dem. Mm. Och de är ju en del av maktbalansen i den här filmen. Vi ska ha ett stort slag med drakar- mot slutet. Om man då inte är riktigt kapabel att animera dem så att de ser riktigt övertygande ut. Mm. Ska man kanske ta det lite lugnt med att dra in dem i handlingen. Ja, och fokusera så mycket på dem som man väljer att göra. Just speciellt i slutet så att de rent ska måste ha någon slags. De ska rent ha dödsanimationer liksom. Mm. Och då mådde jag lite dåligt faktiskt. Det är inte jättesnyggt. Alltså jag, jag kan förbese dem om storyn hade varit bra. Nu är mm. inte storyn bra så att jag har väldigt svårt att förbese någonting. <laughs> Men någonstans får man inse att vissa filmer Når aldrig den där extrema höjden Som vissa andra är kapabla till Det är okej okay. Effekter är inte allting Men när en effekt snarare drar ner en film Som de tyvärr gör ibland här mm. Så hade det kanske varit bättre att skippa De där scenerna överhuvudtaget Men jag vill ändå säga att drakarna Är inte den värsta synden i den här filmen när det kommer till datoranimerade monster. Nej. Det finns ju annat som datoranimeras också. Som ska vara monströst. Mm. Och som, som sagt. Kanske inte borde ha varit i, i fokus. Utan kanske en bit bort, mm. väldigt suddigt eller inte alls. Inte alls hade varit min um, lösning där, därför att <laughs> de har slängt in ett väldigt klassiskt Dungeons and Dragons monster mm. bara därför att det här monstret är väldigt ikoniskt. Mm. Oerhört. Och grejen är den att hade de gjort en grej av det så att det faktiskt motiverades mm. hade jag kunnat tumma lite extra på att de inte har lyckats särskilt bra med animationen men det är så övertydligt att vi har bara slängt in det där för att vi måste ha med det. Därför att ja, men det är klart att det ska vara med. Mm. Och det är ett monster som kallas för A Beholder. Ja. Och jag vet att jag och Pavo pratade om Beholders när vi pratade om eh, Big Trouble in Little China. För där är ett monster som ser ut som en Beholder i den filmen. Mm. Och grejen är den att den filmen är mycket äldre. Mm. Och deras Beholder... Är väl en sådär hundra gånger bättre? <laughs> ja. Och det är jättetragiskt. För det, det är ju en så ikonisk varelse. Varför inte ge den den omsorgen den i så fall förtjänar? Ja, visst. Det är jättetråkigt. Och det, det känns så himla konstigt att den är där den är verkligen. Det, det är så sjukt uppenbart att de som sagt slänger in den. För att det är jätteikoniskt med en Beholder- –för just den här franchisen. Mm. Och jag hade kunnat köpa... –Det fanns en beholder med här– som, –som stod i vägen för då– –våran hjältegrupp. Men inte på det här viset. Jag hade i så fall velat att de... Um hade en scen där den kanske vaktade någonting- och att de skulle smyga förbi den. Ja, och för jag menar, det här är en farlig varelse dessutom. Alltså, kanske inte drakefarlig rent- men alltså, den är farlig verkligen. Jag vill se att de gör någonting mer än att bara kasta en sten för att liksom försöka lura iväg den helt enkelt. Alltså, de, det hade varit mer passande verkligen- om den som sagt hade vaktat någonting- man hade kommit dit och så bara- åh, herregud, en beholder. Vad ska vi göra nu- Liksom, och som sagt då försökte smyga förbi den eller någonting, mm. men det här blir bara det är så konstigt scen precis som väldigt mycket annat också man brukar ju säga det att om du är en grupp som är i väldigt låg nivå man samlar ju erfarenhetspoäng och blir då starkare och mm. är du då i en väldigt tidig nivå och din mm. grupp springer på en beholder, vänd om ja. omedelbart <laughs> för då har du trampat verkligen i det bruna <laughs> Det här är ett farligt monster. Och framstår nästan som någonting hämtat och bullybumpa. Alltså det, det är dåligt animerat och det är skrattretande. Och jag vet inte ens om det hade skrämt ett barn. Nej, eller hur? Det är inte riktigt det monstret som de har försökt att gestalta. Nej, det är tragiskt verkligen. Det är, det är som du säger, så alltså, jag tror att jag hade mått... man hade gjort bättre att. Att inte se det. Man har blivit besviken därför att det ska finnas med Beholders i Dungeons and Dragons som sagt. Men nu blir jag ju besviken därför att den finns med. Du vet, less is more. Ja, Exakt vad det är, ja. Är som att det är inte riktigt att man smutsar ner drakar på det här viset som man gör. Och Jag kommer aldrig kunna tvätta bort i synnerhet liksom de här dåliga scenerna när de flyger runt och har det här kriget med drakar och att i synnerhet en av dem då rent ska bli spetsad på ett torn och det är bara så himla. Men var den där scenen nödvändig? Ja, tydligen tyckte någon det för att annars hade man ju inte lagt ner tid på att animera det, det är så himla dåligt. Det finns faktiskt en effekt grej som jag tyckte lite om även om den är jättebe och jätteostig och det är att Ridley när han hamnar hos tjuvarnas gille ska ta sig igenom en labyrint ...för att hitta en juvel som gruppen behöver. Mm. Och om man tittar på vad det är han måste ta sig igenom i den här labyrinten... några av de här fällorna och de här farorna... ...så är det saker som är hämtade från spelet Dungeons and Dragons. Mm. Du kan mm. råka ut för de här fällorna i olika källarkammare och grottor och sådant ja. du utforskar... Och det är därför det är viktigt att man ser sig omkring, tar det försiktigt och inte kastar sig in. Mm. Så det är många små saker där som jag tycker är väldigt rätt. Mm. Även om ja, budgeten på att få den här labyrinten att faktiskt se äkta och farlig ut är ganska dålig. <laughs> ganska, ja. <laughs> Men det är någonting i essensen där som faktiskt blev rätt. Ja, och... Jag kände, jag kände väl också lite grann det där att jag kunde sitta och småle just därför att hit. Nu blir det Dungeons i det här Dungeons and Dragons. För det där är ju väldigt vanliga miljöer att vistas i trots allt. Att man har sitt äventyr många gånger. Som sagt, det visst är det öppet. Man är överallt och både rider eller är till fots. Och man besöker storslagna städer och man ser stora öppna fält. Men man är också i grottor och man slåss och man undviker fällor. Så det var lite charmigt och roligt att se att han befinner sig nu då Ridley i en... Ja, det skulle vara en labyrint Men den har ju en väldigt skön sån här grottsystemskänsla över sig. Men det är ju också det lilla i den här filmen som känns äkta. Mm. Och det är jättetragiskt. Ja, visst. Nej, alltså... Vill man, se, vill man se bra drakar... Då får man ju typ se nästan drakarnas rikis eller som kom två år senare. Mm. För... Där är det ändå bra gjorda drakar- som också flyger omkring- som också sprutar eld- och tillfrån slåss mot varandra- vill jag minnas så länge sedan jag såg den. Men, men de ser jäkligt pampiga ut tycker jag. Och det har mm. gått två år. Men det är för att man har verkligen har gjort en film om drakar också. Mm. Det filmen i sig är inte jättebra. Det är den ju inte. Men jösses vad snygga drakar är. Jag säger hellre den än den här ärligt talat. Oh, ja, det gör jag alla gånger verkligen. <laughs> och jag skulle faktiskt vilja säga- att Dragonheart- ...har ja, en visst. extremt snygg drake... ...kanske inte i alla scener... ...men mestadels... ...så känns den väldigt övertygande... ...och väldigt genomarbetad. Till skillnad från här... ...där allting bara kan bli fel... ...eller ja, har uppenbarligen blivit fel åtminstone... ...man hade väl en förhoppning... ...om att det skulle kunna bli någonting... ...men nej. Varför, varför? Mm. Något annat som jag gärna också säger varför om... ...det är klippningen... Och den är ju ett kapitel för sig, verkligen. Det är så många gånger som jag verkligen inte begriper. Varför har vi klippt här? Hur lång tid har passerat? Var är vi nu någonstans? Vad har hänt? Och varför? Och varför, ja. Varför klippte du? Klåpare. Och varför fortsätter jag att titta överhuvudtaget? Ja, visst. Jag är en klåpare och så slår man sig själv i ansiktet en gång till. Nej, ja, men det är väldigt udda klippt. Vissa saker känns som att de har börjat för tidigt. Vissa scener håller på ett par sekunder för länge. Det är väldigt mm -hmm. konstigt sammanfogat ibland och man blir lite förvirrad om var är jag i förhållande till vad. Och som du säger, hur mycket tid passerar? Hur länge har de varit på väg till detta stället, hur långt bort är det? Och borde vi inte fått ett intryck av att de har hållit på att gå i fem dagar eller vad du nu kan föreställa? Ja, visst. Och det får ju världen att kännas så väldigt liten och samtidigt påstår de att den är så stor. Ja, återigen så var vi där. Det är det här med illusioner man vill skapa men som man absolut inte lyckas behålla katastrof. Och väldigt konstiga sådana här spännande inzoomningar där man i princip flyger runt som en eh, ja. påtänd trollsländer som inte <laughs> riktigt vet liksom vart den är på väg. <laughs> Just upp till att han inte kan flyga. Blivit nykläckt. Det är så konstiga zoomningar och det är så konstiga vybilder. Och, ja. Det är mm. konstigt. Kameraarbetet är konstigt. Ja, filmen är konstig och varför. <laughs> det enda som är lite bra- det är musiken. Men det är inget soundtrack som jag egentligen- skulle vilja ha till någonting annat- och förmodligen är det inte så där jättebra. Det är bara att i förhållande till allt annat så känns det bra. Jo, för, för den har du ju faktiskt lagt krut på. Och sen till och från så tycker jag väl att man har lagt lite för mycket krut där nästan. Men det är väl snarare det att återigen så försöker man att bygga upp illusioner. om man vill skapa atmosfär. Och så lägger man på ganska maffigt då med musiken i bakgrunden. Och det känns bara som att det blir för mycket verkligen. Mm. Men, men visst, ja, alltså det finns ju pampa i filmen. Och om jag lyssnar på soundtracket bara som det är så skulle man kanske kunna uppskatta det. När man tar bort det från det dåliga så att säga. Mm. Men, men de överanvänder musiken, det tycker jag. Samma musikspår för många gånger på ställen som kanske inte är så häftiga ändå. Som sagt, det är väl en av de här grejerna som funkar bäst. Men mm. klåparna bakom ratten har kört sönder det fullständigt. Ja. Och innan vi ska börja summera den här filmen. Vet du vad jag upptäckte för bara en stund sedan? Nej. Den här filmen har inte bara en uppföljare. Den har två. Åh, oh, varför? De har gjort en tv-film som heter Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God. Som kom ut 2005. Och de har mm. gjort en direkt till DVD-film som heter Dungeons and Dragons... The Book of Vile Darkness som faktiskt kom ut 2011. Ja, men det är ju inte möjligt verkligen. Alltså, vem är det som skjuter in de här pengarna? Ja, och hur lyckas franchisen överleva med de här titlarna? Ja, eller hur? Visst, jo. Uh... Jag ska ärligt erkänna jag är lite sugen på att se de här två. Men det är den här lilla sadisten i mig som av någon anledning <laughs> tror att kan det verkligen vara så illa? Eller hur? Ja, men det kan ju för tusan inte bli sämre än det här. Det kan ju inte bli det. Jag vill verkligen tro så. Om det är lika illa, värre eller bättre, vi vet inte. Vi har svårt att tro att det kan bli mycket värre, men eh, vi har ju en tendens att bli överbevisade med jämna mellanrum, så eh, vi säger inte för mycket, men tydligen, det finns två till. Jag är lite sugen på att se dem, men eh, jag är också livrädd för vad det kan innebära. Ja, alltså vet du vad, jag ställer två kriterier för huruvida jag kommer att se den här filmen eller inte. Ett det får inte vara samma regissör. Två. Det får inte vara samma casting. Då är jag beredd att se det. <laughs> ja, vad jag har sett så ska det vara någon som återvänder i någon av de här två filmerna. Men eh, det var väl en av de skådespelarna som inte var de absolut värsta. Så vi, eh, ja. vi kanske kan leva med det. Ja, det, det är ju bara att låta livet fortsätta helt enkelt. Nu, nu har man tagit sig igenom det här en gång till- jag ska försöka göra mitt bästa för att glömma det Men innan du glömmer det fullständigt Ska vi ta och summera Ja Jag tycker ju att vi har ju summerat det här Med ett ord ett par gånger Och det är ju varför <laughs> för, så, för så känner jag ju verkligen så alltså, varför Hur rättare sagt gick det så fel som det gjorde Det är Dungeons Dragons Det är en stor franchise Fantasy är bra Skattjagande är bra hur kunde man lyckas med en sån katastrof till manus, till karaktärer jag ska inte säga att det är historia för som sagt, det är inget fel på historien egentligen men, men manuset har ändå så många stora hål i sig och bara konstigheter överlag mm. så att varje minut verkligen som jag sitter och tittar på den här filmen så känner jag bara, va? va? och varför? va? <laughs> så det här är inte bara en uppmaning och ett råd. Det är en varning från mig. Se inte Dungeons Dragons från 2000. Det är inte bra Dungeons Dragons. Det gör inte franchisen någonting gott. Jag är rädd för att folk ska rent ta avstånd från hela Dungeons Dragons-grejen. Om de ser den. Så snälla gör inte det. För det är bättre än så här. Vi skulle kanske öppnat med den varningen- och så stoppat avsnittet där. Ja, ja. det blir ju väldigt roligt då- för de som börjar lyssna och så bara- Jaha, nej, okej okay, då, klick. Ja, nej, jag håller fullständigt med. Det här är det största varför jag någonsin har varit med om- det är ett katastrofalt manus. Det är vansinnigt dåligt skådespeleri även om det finns guldklimpar i form av eh, humor som man kanske inte hade för avsikt att faktiskt ha där. Där är skrattretande effekter. Där är konstiga miljöer. Där är saker som känns så fullständigt ogenomarbetat att det är skrämmande att en så stor studio har eh, varit med i produktionen. Ja... Eh kan inte rekommendera den här filmen till någon, inte ens för ett skratt. Visst, jag skrattar men jag gråter nästan lika ofta. Ja, jag så illa är det faktiskt, på riktigt. Det hade ju kunnat vara lite kul åtminstone. Och, och som sagt, jag förväntade mig ingenting fantastiskt av det här. Jag ville bara ha lite roligt. Mm. Lite i den som när jag om alltså de gånger jag rollspelar också. Jag vill ha lite roligt mm. i allt. Det behöver inte vara helt fantastiskt. Det behöver inte vara seriöst hela tiden. Man måste ha kul, man måste kunna skratta. Mm. Men jag vill inte gråta. Och det är det jag gör när jag, när jag tar mig igen den här filmen. Och tar du en film som Flash Gordon, mm, mm. som är en fullständig katastrof den också, men på ett så fantastiskt underhållande sätt, att mm. man älskar filmen bara därför att den är så konstig. Ja, ja. Det här är den totala motsatsen, den här är bara konstig. Den har inga förmildrande omständigheter, inte ens det lilla underhållningsvärdet som är där. Det är en miss, det är en flopp, det är ett epic fail som verkligen gör skäl för namnet. Och ja, jag tror inte det finns tillräckligt mycket tärningar i världen för att få den här katastrofen att vändas till en succé. <laughs> nej, nej. alltså hur många, hur många 20 man än slår på en 20-sidig tärning så det blir inte perfekt någonstans. Mm. Det, är, det är bara automatiska förluster, det är bara fummel rakt igenom. Ah, vad säger du om att um, försöka muntra upp oss lite med um, en komedi istället? Tack, ja, jättegärna. Det, det är vad jag behöver just nu för jag måste få skratta bort det här. Vad säger du också om att byta miljö fullständigt? Ja, tack, för just nu är jag ju ganska trött på det här med fantasy. Det ska ju sägas. Men du, då tar vi och spänner fast säkerhetsbälterna, startar raketmotorerna, sätter igång stjärnnavigatorn och ger oss av ut i det oändliga. Ja, jag är kapten, låt det bra, skölderna är uppe Då slår vi på överljusfarten Och försvinner ut i evigheten Men tills vi återvänder Tackar vi så mycket för oss Och vi hörs snart Igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström Det här är eskapistorna.